radiotrama.cat, la ràdio Lliure de Sabadell. Ei, què passa, penya? Com estem? Hola, no estem al pim-pam-pum? No, això no és al pim pam -pum. I tampoc estem a la troca. Ni al clandestí. No, estem aquí i a cap programa en concret. És després de dinar. <ríe> després, de dinar. <ríe> després de dinar. Darrerament, <ríe> no sé què passa als estudis de radiotrama, que la penya venim a dinar al casal i després ens venen com ganes de fer ràdio. No? Sí, sí. Així. Per les bones. Pel que està aquí a la vora i ens permet pues, posar temes i parlar de cosetes i el que vulguem, pues, aquí tenim una ràdio lluïra pel que faci falta. Així que és. Sí. Avui ens trobem el Ricky, que està a les tecles. Ah! Uh! Està la Bea per aquí. Ah! Aquí estem. Ah, L'Isma. Ah! O la penya. Uh! Eh, eh, I la Poixuela. què tenim farem? Tenim Sí o no? No sou cap de vosaltres, no? No, no sou connecta'ls a la reu de l'altre. Tenim un oient. Algú... Eh, salutacions. Oient o oienta, molt bona tarda. Esperem que el que escoltis t'agradi. Intentarem sí. posar uns temilles. Fem una cosa. Aquesta oient o oienta, eh, si té els nostres telèfons, doncs que ens enviï alguna cançó que vulgui que posem o algun tema, hem, el que vulgui. Hem, hem vingut aquí a... Un acudit que expliquem, el que vulgui. A cantar canciones, sí. que, que diria sí. l'Albert Pla. I, parlant de cançons... Sí. Que tirem algun. Tenem alguna. Mira, jo, jo havia pensat un primer tema per Orihoc, allò per. tret una de curta per per nos ja en marxa ràpid, no? Sí, sí, sí, sí, no, no és curta, és, és una cançó que em va ensenyar al Dani Castro l'estiu passat, a... són 7 minuts i mig sí. Hola, no, no. tenim temps d'anar a la demanar Vita. unes braves, xupi, to birra, sí. Eh? <laughs> Mira, això, això que us deia, no? doncs el, el Dani Castro em va ensenyar aquesta cançó, és de Dia Sexto, que és un, un raper... Castrensis, está... Castrensis, que està ahí... Eh, no serà ell, no? Arago, arago. Està... Oh, ara bueno, si està o no, li donem Diguem -li, no? No? ¿No? salutacions. Diguem-li, saludem-lo, molt bé. Que tío, eh? Que tío. Que, que, que tío. Como lo queremos, eh? Sí, sí, sí. És un, un gen del manu. Se mani. hace querer, sí. eh? Sí. sí. Però pues pues això <laughs> pues és una cançó i ja comença a fa una... sonar... Espoiler, un spoiler... Es una canción del día sexto Que es un... Que, que, es que un, va antes del quinto, ¿no? Efectivamente y Después viene el séptimo Exactamente, sí. de, de caballería Séptimo de caballería Abans que él ve el día sexto Esto y... eran Harrison Esto eran tres Y con Harrison Four. Esto eran cuatro Y con Jackson Five. <risa> Five. <risa> Perdó, perdón sabía, sabía de hacer era, era necesario, sí. era necesario. Sí. Pues el, el día sexto Que a mes a mes canta ¿Amb, amb quién canta? Canta... Eh, és una bona pregunta M'agrada <laughs> que em facis aquesta pregunta perquè no tinc la resposta <laughs> Son Sofaguirre Sí ah, o no? Hòstia. Son Sofaguirre i, i em sembla que amb algú més Però sí, sí és però un... serà una versió... No, aquesta cançó que us portem És de dia sexto exclusivament Però ell com a, com a raper com Son a cantar... Sofaguirre, quina cançó famosa feia? Feia la de... no Arrimadas? Aquesta és de, de dia sexto, també. Ah, vale. I de dia sexto, precisament, portem una que es diu No tengo miedo, que la veritat és que fa un repàs espectacular. I, bueno, us deixem amb ella perquè comencem a gaudir una miqueta d'aquesta tarda. Anem a catar-la. miedo a tener miedo, tengo pánico a ser un estático esperando a que le acoja el cielo, machaco el suelo, me libera el sufrimiento, la solidaridad es el ejemplo que te cuenta el viento, el que ha rozado cualquier rostro, cualquier cima, no me conozco, si no encuentro tu cuerpo aquí encima, estoy sentado en la arena con café y mar, con la perla de Steinbeck, tú flipando con Neymar, no me pidas que sea normal, me niego a ser tu clon, tu libertad de expresión con ese zapato en Taiwán, normal. Que me da igual que Palme, Rosalía, Mera Los niños explotados por su empresa lo celebran ¿Cuánto cuesta tu silencio? Me pregunto, ya sé que no es mi asunto Pero sufro por el mundo y no sucumbo Aunque extravíe el rumbo, eso seguro Asumo que me esfumo Si no lucho por algo más justo se delatan por un sueldo fijo impregnando tu opinión con eufemismos no es lo mismo tener hambre que crecer en negativo aquí las cosas claras o oh cristinas si y fuentes al río los medios manipulan, esclavizan las bombas de Tamatan, claro las de Iraq democratizan no son recortes, son ajustes, dicen te ruge el estómago, niños son mariposas felices No me analices, nosotros perdimos la guerra Te contradices cuando dices que es tuya esta tierra Si vuestro Gandhi levantase la cabeza o si va a hinchar a hostias por vivir en esta paz mierda Y mientras, otro estudiante se queda sin beca Otra hipoteca finaliza en suicidio en Vallecas Otra madre condenada por robar lentejas Para alimentar a sus pequeños, ¿ves la moraleja? que sale algo un tiro entre las cejas ya sé que no es la idea pero al menos sueño con victoria la delgadez extrema es parte de su escoria yo me pierdo por tus curvas que les voy a, a sus putas fobias esta pesadez me agobia, nada sale bien a veces noto que sobro como champán el PC me agoto noto que mi batería pierde litio que más te dará a ti mi final si no tienes principio cuantas discotecas llenas, cuantas neveras vacías, si ves la tele faltan libros en tu estantería, se me hace de día y mira y va a melancolía presumiendo de su esplenda geometría por delante mía escupa angustia de tu falta de interés mermado, no hay suficiente birra que haga olvidar su atentado no ayuda nada a la maldita droga en ningún barrio, el próximo artefacto en la sede de amanecer dorado Caricias bajan en picado, suben los excesos Otra más que me tira los trastos pienso No voy a cambiar su coño por olor a incienso Eso está claro, pero paso que se acabe el mundo un rato 22 depresiones al día, dos horas de descanso Las que paso contigo soñando, salgo barato Aunque sé que es peligroso ser contento condena, liberta cinco anarquistas no puedes publicar ni en Twitter ya que son fascistas, la realidad golpea, veas en España ser artista, visca Cataluña independiente y socialista, pacifistas apoyando la invasión imperialista en Siria, mientras critican la guerrilla maoísta en la India ante los golpes protegerse es un instinto condenar la autodefensa es condenarnos al abismo y yo, oh. quisiera enamorarme de otra y algo falla su amor dejó marcado aquí en mi piel está herida de bala Y otra noche rara ahogada en la cazalla Dibujando en las estrellas el contorno de su cara Pero son fugaces Como todos los romances Esta tarde entro en trances Y tal vez ya nunca te lances, quién sabe Hoy rechazo hasta el aire Sobrevivo con demonios Que jamás podré contarla a nadie Ancla la barra con dos semanas de barba Las miradas son cuchillos Bailan las palabras en mi espalda Chalo en euskera con un compi de Navarra Nos llaman etarras Borro cada cadávi de bacarrá de tu sala, estoy mejor escribiendo en mi casa, si no das la cara no te mojas, no eres nada, sangre caducada un código de barras o de barrotes, si no luchas ni me hables, no quiero tu enfoque objetivos, opiniones, que lancen sus drones, menos premio a nobel más expropiaciones, más cañameros más acciones, menos religiones menos dioses, pisas en la moncloa no la cárcel, los ladrones, no dejo de claro que me altero, sufro por ello por cada desahucio que ejecuto a un banquero en la plaza del pueblo con guillotine al cuello que retransmita Marilo Montero y que sientan por fin el miedo Era dia sexto, no tengo miedo, aquí ara Ràdio Trama... Amb... Eh, eh, eh, què em de dir? Que està aquí el crash dels països catalans. Ara, ara. Aquí. Eh, eh, eh, eh. Ese país, eh! Bona tarda en aquest programa trampa que, que, ens, heu, que ens heu fet aquí. Estic a, que ja aneu i ja no us entereu que teniu els altaveus posats mentre estem en rigorós directe, no? Riqui, no sonen sí. dues cançons alhora, no? de moment encara no vale, vale. Bueno, doncs, uh, ja que tan creix tan croix, em colarem la cançó i us proposaré un tema així d'entrada de, oh, oh, ja. abans de començar que és de bus en Glory i que es diu Carrion uh, és un grup lundinenc que vaig tenir el plaer de sentir a la Bisbal d'Empordà farà tot just un parell d'anys amb la nostra Irrecible, insaciable i estimable Eva Pous Oh, oh. des d'aquí una superabraçada per l'Eva eh? I que ens porta a bons rotllo, sí, trasllada a aquests, aquests carrers de lluita i combat londinencs i, i a veure què us sembla I s'ha col·lau S'ha que avui Estil Carré Ony Yeah Temazo, eh? Que has marcat el col·lega eh? He començat jo amb un hip-hop i tu ja directament a les guitarretes i a Frisky Flasca, eh? Molt bé, molt bé, molt bé Ah, que era el segon tema, només? Tot que just? Era el segon tema, sí, sí Hòstia, jo pensava que estàvem ja de baixada o de pujada, no? Com, com ho veus tu, Bea? Encara de baixada Encara de baixada Vale, vale, vale, vale. doncs vinga, som-hi, no? Tot pujarà I com esteu, a tot això? Estem fantàstiques Comporteu tot el tema aquest de tornar al confinament comarcal? Com el cul, Com el cul entre la mascareta i el toc de queda ens tenen fins als mateixos ovaris. Sí, eh? La veritat que sí. Bueno, oh, bueno, ja... bueno dins tot... la comarca hi ha coses precioses per visitar. Jo bueno. demaniré a fer una excursió pel polígon de Santiga... <laughs> passaré al centre de càrrega de Santa Perpetua i... Que cabron, tio, como te cuidas, nen Sí, sí, sí, sí, sí allà a respirar i després per fer una mica de cims pujaré allà al, al cim aquell de Montcada que veus tota la plana del Vallès que no, no recordo com es diu el Penyago No sé el nom però bueno, Peñalgo, Tampoc sí. sé si podré arribar perquè en trobar cinc vies que a Montcada i les quatre autopistes serà complicat de trobar el, la via verda, no? però bé, ho intentarem eh, Tinc un xiste pel Ricky. Tú dadico, Ricky a ver, a ver. Dio, ¿cómo se llama El primo vegano de Bruce Lee? Me suena que le he sentido, Pero no, no, no me acuerdo Yo sé, pero no lo diré Venga, va, va El primo diga. vegano... Broco Broco Lee Lee Bueno pues ve. Primera división Yo he sentido bicicleta ¿Vosotros qué he sentido? Alquiler, Alquiler. Alquiler. Vale, vale. Me estalla la cabeza ja, és que Això ho diem perquè hi ha com un vídeo viral no? en què surt una persona que diu que si penses en bicicleta o eh, després sents un àudio i, i sents una frase on la persona diu bicicleta. I si penses en la paraula alquiler, doncs quan sents la mateixa frase, eh, eh, sents alquiler, no? I sí. es, estamos todas locas. I és veritat. Locas estamos sí, sí, con sí. eso, sí, sí. Menuda. El podem arribar a posar sí, perquè i... la gent no escolti? Penseu sí. en bicicleta. Penseu primer en bicicleta. I després... Sí. Bueno, alquiler y después cancan pero... De hecho, podemos poner el video y que explique, que pobre ganó, sí. ¿no? También, sí, sí. También Ana va a saltar va. el segundo... Bueno, pues todos sin ser, venga, va. Gente, tienen que escuchar este audio. Les huela la cabeza. Si ustedes están pensando en la palabra bicicleta, la señora dice bicicleta. Pero si piensan en la palabra alquiler, la señora dice alquiler. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Les pongo otra vez el audio y pongan en los comentarios qué escucharon ustedes. Nos vemos. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta al padrino? Gente. Me está la cabeza. Jo he sentit les dos vegades bicicleta aquesta vegada. Jo primer he pensat en alquiler i he dit alquiler claríssimament. <susurra> Després he pensat en bicicleta i el, el pendejo d'ell ha dit bicicleta claríssimament. O sigui... bueno, bueno. Pot ser un alquiler de bicicleta, no que <susurra> dèiem abans? El, el bícinc. El, el, el, el bícinc. De... Sí, sí, sí. Eh, ens estan escoltant per Terres Aragoneses Sí no? Sí A, Jere, a, Jere, a Dani Jere Castro mateix, i el Fran Sí, Castrenci Buena abraçada Dos, dos oyents, oyentes Grande Castro, Increíble. eh Que guai, que guai Molt bé, doncs pues mira, abans precisament parlava del Dani Castro que, que he posat la cançó de dia sexto que em va ensenyar ell La de No tengo miedo Però ara anem cap a una altra banda, em sembla, em sembla em ara, abans, no, abans, ara tenim sí, sí. una altra... No, però és que abans hem de demanar eh, uns minuts de silenci venga Sí, es que perquè ha mort el president de Tanzània, el John Magufuli, oh. a los 61 anys.. Oh, vaja. Sí. Vaja. I el president de, de Tanzània, sí, a lo mejor, tampoc estava tan zano. Eh? <ríe> oh, oh, oh. No estaba tan zano. I amb tot això us proposo una cançó que no ve molt al, a, bueno, les dates, no? No, potser no està molt en el context, però em ve molt de gust presentar-la perquè a mi em recorda molt a, a les festes majors no? i sobretot pues, a, a la Huerta, al no? poble on on normalment sempre he anat de vacances Que a, està molt a prop d'on estan el Fran i, el, i sí, el Dani. Sí, que és la Huerta. I, I el grup que que porto, no, que vull presentar, és Ixorrai, que és un grup aragonès que va estar eh, vigent des del 1988 fins al 2002. T'has vingut preparada? Sí, sí, una mica. Bueno, no, ho estic mirant aquí al mòbil, bàsicament, eh, no és res més. Bueno, les eines van, van molt bé. I parlant de la Huerta, jo només volia recordar que si passeu per la Huerta no us oblideu de passar també per Sant Vicente. Ara, Buah. ara, ara. ara. Buah, quines ara. ganes de tornar. Aquest eh? és el concepte. Entrecots amb, amb, amb vistes als, als aguilars. Com no? és? No sé com... Restaurante Garcés. És Garcés. Garcés. Oh. Costillacas. Restaurante Garcés patrocina este programa. <laughs> Costillacas i entrecots. La part del, del halo que es pot fer allà, o sigui, les vistes que hi ha, sí. i després si voleu baixar, voleu rebaixar el dinar, podeu baixar caminant, caminant fins a la, a la borda, borda. Que és preciós. Yes, sí, sí una bona caminata. I tant. Doncs el tema que porto de Ixorrai eh, es titula 15 d'agosto i oh. és un tema com molt de festa major, no? Molt és de... De festa major, sí. no? I... I com les trobem a faltar, les festes majors. I l'anyurança eh? que tenim i tant, no? Què és una festa major? <ríe> per l'EFA no surt. No, no, no. Per l'EFA no em surt. Bé, tu què penses a les festes majors? Que tornaran. Sí? Esperem-ho ser, que, que optimista, eh? Algun no? eh? Yeah. Alguna dècada o d'altra. O asseguts en, en taules numerats sense poder Ai, no, veure ni favor. fumar i algun escoltar dia el, el ens, concert. Algun dia nos vamos a golpar los unos y las otras encima de unos y de otros i a, a celebrar per tot lo Quan hi hagin un altre cop les festes majors, això algun dia passarà. Amb claro, tot això, Peña, ara jo estic pensant, la cançó aquesta que té el Mateo estarà censurada. La demana mano, mano cuerpo a cuerpo, ¿no? <ríe> Vull dir, amb tot el tema del Covid... No? Claro, o sigui, és en, en directe no la podrà fer igual, no. des de luego. No, clar. no. Perquè feia tota la performance, claro. aquesta que la gent li ha ajuntat. Cuerpo a i... cuerpo, i ens reuníem allà, i ara com serà, Com serà, no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede ser una alternativa? Mano a mano o distancia a distancia? O... Codo a codo. Coda, codo a codo, metro y medio. Codo a codo, metro y bueno. heu de fer bueno. arribar la proposta. A veure, a sí, veure si ho... Sí. Bé, no, eh? si no ens vols posar el tema em puc tornar a colar jo. Eh? No, no, no, no cal. Ixorrai, eh, 15 d'agosto. Desde agosto va a llegar la fiesta mayor Nos pondremos la muda bien limpia Y del brazo saldremos los dos Dejaremos que pase la peña Donde está el hijo mayor Que borracho a las 6 de la tarde No conocerá ni a Dios Buscaremos a nuestros parientes Ven al lado por donde todas las noches los matan con el sonido de pim pam pum y pa bailar también a habrá... las vacas que fijo en la programación faltarán perras para otras cosas pero aquí gastan un millón luego bajaremos a la plaza que llaman Constitución. no se sé para que cambian de nombre siempre fue plaza mayor dejaremos que aguanten al críllo el grupo de animadores rará que empiecen las jotas que eso siempre es lo mejor y poba Dim pom I -ha. Ai, ai, Ja ha acabat, eh? Sí, què, sí. què us ha semblat aquesta cançó? Absolut. És de festa major total. total eh? és absolut, eh? de festa major. Sí. A mi m'ha recordat molt això doncs, a la festa major de la Buerda que sí o sí, o sigui, dels tres dies que hi havia de festa allà, sí o sí totes les orquestres que anaven cada dia la tocaven aquesta. Molt bona. Quin, quin pèsam, eh? Amb tot plegat, yeah. amb les festes majors. Yeah. Bé, ara per, per abstreure'ns una mica de tot aquest pes de la història sí? que portem aquests darrers temps us transportaré al segle XX mm -hmm. a principis del segle XX mm -hmm. a, a una història de, de ferrocarrils que vaig sentir i llegir l'altre dia a la, al Twister i que em va agradar molt i em va semblar molt divertida i us la llegeixo és oh, corteta eh? Vull dir que a, no... a, veure, a veure aquesta història es titula el cura i el anarquista i diu així en el ferrocarril que, que transita de Burdeos a París, en un vagón de tercera clase, viajaba un simpático albañil con sus ropas picadas de cal y en el mismo banco, casi junto al albañil, seguía el viaje un padre misionero. Para distraerse de la monotonía del viaje, el simpático albañil sacó del bolsillo un periódico anarquista consagrándose a la lectura de algún artículo que parecía interesarle bastante. A cierta altura fue interrumpido en su lectura por el fraile que de sopetón le preguntó «Dígame, señor, ¿es usted anarquista?» «Con mucha honra», respondió el albañil. A lo que el fraile le preguntó, «¿Podrá entonces decirme qué distancia separa a un anarquista de un malhechor?» Y el albañil, silenciosamente, saca de su bolsillo un metro que formaba parte de sus herramientas y midiendo la distancia que mediaba entre él y el cura, le respondió, «Es de 20 centímetros, reverendísimo». I fins aquí aquest moment històric que em va semblar qué grande, qué grande. que havíem de traslladar a les zones de radiotrama. I tant que sí. Grande. Ha faltat la cunya de, de llibres combatius, quasi, no? Sí. L'eburró, to... l'eburró, sí. no? Així. Sí, però ja sigui al pim-pam-pum o en aquest programa improvisat, sempre anticlericada, sempre contra l'església. Me cago en Déu. Que és animal, eh? Quins és, és animal? No, però és, és, és veritat, no? Vull dir que que millor iglesia que la que estàs dient, no? Es, es la que és la sí, que sí. il·lumina, segur, sí, sí. segur. I a tot això, uh, crec que la Bea té alguna proposta de cançó per fer, no? Bea, què dius? Sí, portarem a les zones de radiotrama una cançó que feia temps que l'Isma volia portar i tindré l'honor de portar-la jo. És, és, teva, és teva. Però bueno, la compartim, la podem compartir. I és un tema, Zarrangano, com no podria ser de la manera, del Dani Castro. Epa. Mirem a veure si sonarà perquè ho posem des del telèfon i és La vida. con ganas de sentir hoy me he levantado con ganas de sonreír hoy me he levantado con ganas de escribir hoy me he levantado con ganas de vivir hoy me he levantado con ganas de sentir hoy me he levantado con ganas de sonreír hoy me he levantado con ganas de escribir hoy me he levantado con ganas de vivir la vida es la canción más bonita del mundo si pruebas la vida bailarás a tu ritmo el ritmo que uno marque siempre será el adecuado las ganas vivir de no quedarse uno pegado desátate que no te falte y no te quite, y si hace falta esos que los dinamide, la vida es hacer lo que le salga una del coño la vida no es verano, es disfrutar de este otoño, únete a esta canción que es la vida, no somos tan diferentes, solo unos inconformistas del tiempo trapecistas o al gobierno terroristas, con buscar la autogestión por ser anticapitalistas realista ante la muerte que sufrimos milicista, remitente de todo lo que escribimos, es una razó es cuando reímos la vida son esos momentos cargados de rimos hoy me levantado con ganas de sentir hoy me levantado con ganas de hoy me levantado con ganas de hoy me levantado con ganas de hoy levantado con ganas de hoy me levantado con ganas de hoy me he levantado con ganas de hoy me he levantado con ganas de que te pise mueres en la vida y unos días soleado yo disfruta del paisaje actúa como un salvaje viaja sin necesidad de equipaje y seguiré cantando mientras yo no se aba del sol paso a paso construyendo esta canción y seguiré escuchando lo que tenga que aprender la aprenderé siempre con sentido cantaré. me acompaña la música de la mano me acompaña su calor el grito de mis hermanos la vida es el amor que respiramos solo te senti Nos alimentamos el alma, la vida hoy es mi alma Para batallar y fundirme con tu karma En el brillo de los ojos de la gente se esconde Es la solución al problema que corresponde Hoy me he levantado con ganas de sentir Hoy me he levantado con ganas de sonreír Hoy me he levantado con ganas de escribir Hoy me he levantado con ganas de escribir ese castro sentir, hoy me he levantado con ganas de sonreír hoy, levantado con, de escribir, hoy levantado con ganas de escribir hoy me he levantado con ganas de vivir no te rindas saca pecho más valor si se brinda por la vida casi siempre es por amor no te rindas yo vengo de un callejón donde la vida se mide por respeto por razón y la nostalgia se fueron dejaron su magia y parte de sus vidas reforzaron mi ignorancia la vida es seguir creciendo y desde el infierno apagar este incendio enloqueciendo con lo que vengas haciendo se trata de sentir todo lo que estás oyendo mirar al de tu lado y tratarlo como un carnal eliminar del la la palabra palabra y seguir, seguir mirando pa'lante con la sonrisa en la cara y la rabia pertinente seguir, seguir mirando pa'lante con la sonrisa en la cara y la rabia pertinente Seguir estando presentes sí, en sí, un presente sí, que, que se presenta caliente hoy me he levantado con ganas de sentir hoy me, me he levantado con ganas de sonreí hoy, hoy, hoy, hoy, hoy me he levantado con ganas de escribir hoy me he levantado con ganas de vivir hoy me he levantado con ganas de sentir hoy me levantado levantado con ganas de escribir hoy me he levantado con ganas de vivir aquests coros, eh, aquí, venint-nos amunt. Me hago polvo. Em faig pols amb aquesta cançó. Bueno, és una cançó que, que té la seva història, ja fa temps que està escrita i, i van trobar aquesta pedazo de, de, de, de base, de, crec que és de Flickr, no estic segur. Va ser robada. Em sona, sí. I per això no, no pot estar enregistrada, però la veritat és que és, és del millor que tenim el sabatge. Sí, sí. Els concerts acabant amb aquesta cançó Són millors Te m'azarranga, no parlavena Te queremos, teo largo Eh, i no ho hem dit, però també Hi havia la veu del de Mar Palli L'altre Pache, l'altra pota déu nhi a mi m'encanta aquesta cançó perquè quan l'estàs escoltant i estàs amb gent i vas mirant a tothom, a tothom se li va il·luminar la cara si sí, sí, tothom sí, sí. comença a riure sí, sí, transmet, i acabes allà amb, sí. amb un somriure és superguapo és immillorable, de debò que sí a nivell de les vibres que et dona i tot el bon rotllo, la lletra ben feta bueno, és, és tremenda llàstima, llàstima que bueno, s'ha de buscar una base ben guapa per intentar tirar-la endavant i que sòni com aquesta que acabeu d'escoltar molt bé, molt xula. No serà senzilla eh? No, no serà senzill. Doncs pues jo per continuar porto una notícia d'aquestes que fan una mica de riure, i és que va haver una persona que, a veure quan, més o menys, per finals de març o així, que va robar una cadena, no especificen quin tipus de cadena, doncs pues una cadena de vàter... De què doncs marca? És una cadena... <laughs> de què cadena? Radiotrama o potser... <laughs> i es veu que quan la va robar li va caure la persona que la va robar li va caure al telèfon mòbil mentre fugia i clar, la poli li va agafar el telèfon mòbil però és que a més sigui van veure a la pantalla de fons la foto de la persona que ho havia robat portava la seva foto que dius, genial ole tu i què va passar? Doncs pues que el van pillar, el van, pillar. Van, van realitzar una recerca per la zona I el van localitzar i el van detenir a Ciutat Vella A més es va quedar per allà no? Esperant <ríe> que... en plan, Hola, soy yo a, a veure si li tornava la pas al, al mòbil no? <ríe> Sí bueno, Molt bé. Va, va passar de, de voler una cadena Que li posessin les cadenes Encadenar-se no? en encadenar se El van encadenar Cap on camina, doncs, ara? Que, que, que, que, quina música ve? Hem pensat alguna cosa? Algú ha dit alguna cosa? Ningú, no teníem res preparat. No, Vinga, no no, no, eh? home, pues tiro jo la que tenia pensada, la busquem eh, eh, i... Venga. Quina patxoca feia avui tu, eh, en el Casal, eh? El Casal fa patxoca espectacular sempre, però avui l'he venit des que estava fins a la bandera. Rebosar, eh? sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. És així, és així. És que no és per bueno. amb, amb la teca que fan, eh? No és per menys, el que, el que cal és que la penya segueixi venint, que vinguin tots els dies i que, que l'omplin perquè hi ha un projecte al darrere de molta penya molts col·lectius a nivell polític social que, que hi estan vinculats i, i que necessiten tenir el casal ben obert sempre, clar que sí. I pel que fa al restaurant, no vosat, vosaltres eh, quin plat recomanaríeu? A mi la, les tires, ai perdó, les rodanxes del de, de Virginia em molt. Sí, eh? Rodanxa, sí, sí. No, no era fàcil <ríe> Tu, Riqui, què és el que més t'agrada? Jo seria les braves o, o alguna de les hamburgueses veganes que tenen Hi ha alguna vegana i una vegetariana, potser? O, o, o només la no, vegana? Hi ha l hamburguesa vegana i llavors ja va entrar pa, també amb la hamburguesa Ara se m'està fent la boca aigua Aigua que és l'entrepà aquell amb hummus uh, variat d'enciàlms ah, no, i les verduretes... Aquest, no aquest, volgut, també... No entrepa, aquest també me l'he menjat, sí. sí també sí, és fina, eh? Ai, ai, ai. I alguna coca vegetariana, també. La, sí, margarita, sí. Sí. Sí. la margarita. Oh, sí, sí. I tu, Bea, quin és el plat que més t'agrada? O la tapa que més t'agrada de, de cancapa? Uy, és que tinc unes quantes, eh? Jo, de cocas la margarita és mi favorita, ja ho sabeu. I d'hamburguesa, la ecològica és la que més acostuma a prendre i... Bueníssima. A mi el, el meu plat preferit de Cancapa és, eh? és el xupito de ratafia. Eh? <ríe> ho, sabem, pati, façà, ho, sabem, ho sabem, ho sabem. El posen millor que lloc <ríe> I fresquet, eh? Sí, sí, no sí, com sí. a Bàrbara del Vallès. Ja estàvem... Sí, sí, <ríe> a Bàrbara del Vallès hi ha la tradició de la ratafia natural. De, del temps, del temps. Per la teniu, no? Perquè allà sí, sí, no sí, teníem sí. la nevera. Era con... De fet, ara, ara que estem en, en, en aquesta qüestió de, de begudes alcohòliques, hi ha un truc per quan tens una beguda que està calenta mm -hmm. que és el chispazo el, chispazo. el, chispazo és, és és el, el Consisteix, a més a més té una doble funció que és ajudar a veure una cervesa calenta i a més a més esterilitzar-la de Covid Clar. si és una llauna <ríe> Covid. Tu, obres la llauna i en el moment que obres la llauna agafes una ampolla preferiblement de ginebra que és el que ron també funciona també ho vodka? Vodka també o no? vodka ah, podria vodka. funcionar mm -hmm. també el vodka amb la cervesa no queda malament però en aquest cas de ginebra, agafes, obres l'ampolla, i fots un xurret no? i tens el xispazo. Sabeu per què li diem xispazo? Per què? Proveu-lo, proveu feu un glob davant del mirall i mireu-vos el que fa després el vostre cos i com es mou, com si s'hagués enrampat no? i hagués patit un, un xispazo. su hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu que més porta, porta cerveses, oi? Sí, ha vingut carregada Estan fredes, de moment no caldrà el chispazo Ens ho guardem per més endavant no? I... I mentrestant, si us sembla bé, explico un altre acudit Vinga, claro Como, que por sí Como por ejemplo eh, ¿Qué le dice una barra de pan a otra? Te presento a una amiga ah, ¿Com? Pots repetirlo no, ha no ha habido risas No, no l'hem no no no no entès ¿Qué le dice una barra de pan a otra? Ah, Te presento a una amiga una amiga de miga ah. de pan hòstia. hòstia, us trobo una mica arredoncides eh? sí, bueno, sí, sí. si això fos la troca haguessis guanyat el, la secció d'acudits sí, sí. dolents indiscutiblement per una amiga, sí, saps? Eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. una amiga dolent sí que és sí, sí, sí, sí, sí, sí. i miga amiga miga anem fent programa eh? sí, sí, sí. El programa aquest, com, com hem dit de, de titular-lo al final? La Sobretaula. Que, la que sobretaula, ja tinc la idea la Bea. La Sobretaula. Sobretaula. Sí, sí se'ns està allargant, no? Perquè hem fet un àpat que no vegi a Can Cap, al restaurant. Sí, Uf. així ha estat. I hem dit, doncs, pues, pugem a la ràdio, a veure, que, que onda, no? Què fem, no? Què oh, oh, fem, Què fem? què onda! <laughs> Rai, trava! Si us plau, que algú arregli has una està, cançó. Has <laughs> aquí fina, eh? Vinga, va, pugem un tema o què? Dayan, tens alguna proposta de tema? el ve de escoltar alguna cançó en concret o, o d'aquí una estona potser penses sí, sí. jo tinc una sí? a veure. tinc una que a més tinc ganes que escolti la d'Aian perquè és una Anda. cançó que fa molt d'estiu i que és així festerilla i molt xula, és una cançó que va presentar de manera brillant al Mestre Tecles al darrer, al darrer Pim Pam Pum a l'edició 375 i és un tema de, de Mayo que a més no, no ve sola sinó que ve molt ben acompanyada de les bajes passions i és un tema que parla sobre la precarietat laboral sobretot en l'època d'estiu i em sembla que es diu així, no? Es diu Precari E.T. Precari guionet E.T. Precari ete. Jo Jo Ens han promès una ciudad estrellada, però curro sin contra 12 hores frente al mar, bronceada i cabreada. Sirvo birra, un alemán que me canta. Nah, woman, I'll cry. Precarieté, bicicletes, sous de Messi, bublen, xuligum, que es que se dan queixen, no sé què. Disculpe, senyorita, m'està asustando al bebé. Un dia lliure la setmana i ens pensem que ja estem bé. Jo que sé, res a fer, tampoc cal desperdiciar. Sempre queden las bolleres que correm a si sí, sí que és blanca la violència salarial, que jo cobro més del doble que el de del Senegal. Qui está delante? Qui está detrás? ¿Quién fríe patatas? ¿Quién sirve el agua con gas? Y no somos la mismas, hermana. Las del chiringuito y las del campo de manzana Es que hoy a mi compañía le falla la cobertura Pero me digo igual, no necesito eso ahora Voy al bosque más profundo a que me dé la brisa Ahora me da la risa, pero que esto mejora Me tomo una birra una buena temperatura Por un rato me olvido, solo es aquí ahora Suena el despertador y no he dormido nada Y me espera una jornada de 8 horas Me dicen que todo bien, yeah, yeah. todo vale Hay gente peor, obedece y no te rayes Puede ser el color de tus cadenas La manzana está podrida, mejor no morderla Todas queremos mejorar, eso está muy claro Pero nos aprietan los grilletes demasiado Las que están arriba miran a otro lado Algo tengo yo que mirarme en los costados entra colegas al mar Els cossos anem russan Però no es prou par oblidar Camps estan pràctics Sol Més blanc que un vampir, només surto a l'anís, què sé jo? No m'arriba mai l'hora de dormir. Et petoneixo al carrer, perquè em sento sense por. Què faig aquí? Vaig venir a Barcelona a viure, per sentir-me lliure. Però trobo les mateixes gàvies. Com una roca a l'aigua que no sura, la vida no s'atura. Trobo a faltar a la meva avia. Tinc clar que no vull ser, però és difícil la precarietat està al carrer. Som una generació sense por, però sense fer. Cariño, treu-me l'estrès, avui no em sento molt bé. Ya siempre precario, nunca sale la cuenta, bolsillo vacío, quédate la vuelta. Amor precario, nunca sale la cuenta, bolsillo vacío, quédate la vuelta. Vida siempre precario, nunca sale la cuenta, bolsillo vacío, quédate la vuelta. Amor precario, nunca sale la cuenta, bolsillo vacío, quédate la vuelta. Entre colegas al mar, als con sus danem rusan, pero no Sobretodo, mis amores, que tengáis un bonito verano. Delirium tremens, l'hem gaudit de força aquí als Estudis de Radiotrama, a la sala Xavier Vineder del casal independentista popular Can Blanca. Esperem que vosaltres també ho estigueu gaudint, igual que nosaltres d'aquest sí. programa totalment improvisat que continua amb... amb què? Ha marxat la pollola, ara vindrà... No, tenim un, tenim un tema, però ja que parlem de la sala Xavier Vineder i ja que parlem de com, com s'ha patat avui Can Capa, també podríem parlar com es va patar ahir en aquest acte d'homenatge de, dels anys de la mort de Vineder, que s'ha sí. fet l'acte aquest aquí amb, amb Òmnium, amb mm. la crida per Sabadell, a la sala quarta era de, de Can Capa Blanca, que es va patar fort també, que a més bueno. a més hi va haver una sorpresa molt xula i molt emotiva, que va ser una carta que ens va fer el nostre estimat amic i soci de, de Can Blanca, Jordi Cuixart, yeah. que la va voler dedicar a aquest acte i la va voler dedicar també a, a, a la gent de Can Blanca i que, si us sembla, bé us puc llegir. I tant. Estic l'actor avui, no? Estic així en plan... Ah, al final te ficaré la cunya, eh? Cada cop que veigis el <coughs> Diu així, estimadíssima família, tot està per fer. Deia el Xavier poc abans de marxar. Avui que la gent bruta continua, que els governs segueixen realment exèrcits, menyspreant la cultura i reprimint llibertats, que l'extrema dreta canvia, en Xavier tindrà, tindria molta feina. Avui el seu compromís fet a escola germinen noves trinxeres, com la Gemma i el Jesús o la Sara González assenyalant la Galàxia Bustos o el Xavier muntanyà denunciant el racisme institucional. Un bolígraf pot ser una arma capaç de transformar un país. Família Can Capablanca, en hora bona per celebrar els 20 anys, mirant el futur amb esperància. I gràcies sempre a Xavier per ensenyar-nos a posar el dit a l'anafre sense por i també des d'una presó. Pel Xavier Vinader, però també per Juliana Sánchez o pels prop de 200 casos que recull el mapa de l'ascensura del grup Bernils. Des de Sabadell, Lladoners o qualsevol altre racó del món no callarem i tornem a fer tantes vegades com ens doni la gana. I a més a més afegeix amb, amb voli després Un dia tornaré i és que molt, però us estimo encara més. Sempre vostre, Jordi. Mm -hmm. Ja no? Sí, sí, és un cartó. Impressionant, eh? Us haig dir i us haig de confessar que just en ara us l'estava llegint just l'estava llegint per primer cop, aquesta casa. Sí, eh? És sí, dir, eh? que m'he tirat a la, a la piscina de forma una que mica descarada, però era tiro-segut. Tiro no, salut. no, pues... I tant. I ja per, eh? per seguir aquests moments us volia proposar una cançó que per mi també és molt, <coughs> molt emotiva, que és d'aquesta banda, Lecum Berry, de, que va néixer el 1994. Lecum Berry! Berry Charrac. Oh! oh. I la cançó de Catedral Bat, que és un tema que és uh, bastant motiu i, i és super maco que va una mica conduir aquesta darrera gira que vam fer i que parla una sí. mica tot d'aquesta aventura el, de... el BECAC, em sembla que es diu no? l'estadi el, el aquell que BF que... El BKC. BKC. això, al BEC però bé, tot... I vols la versió directa o la versió d'estudi? La versió d'estudi, no? O, sí, podem posar la versió d'estudi, que està més, més reafinada i, i que el tema s'ho mereix. Si us sembla bé, li podem dedicar a Itxasso i Lander, que estan allà a l'Econberry, i, i, i el... sí. les trobem molt a faltar. I tant que sí. Moltíssimes ganes de, de tornar a estar amb tota la penya d'Oscalerria. No. Deza viuriun Ste a nor baiite'u du Acordem minoren va Ta mineñemana a Sicara nos ha convençut aquest temazo, només un fragment. Busco la meva pròpia veu escoltant sempre dels de més. Respon que a base d'acció allò que em pren la son. Allargo les hores entre amics i faig l'amor amb qui estimo. Oh. Que bonic, no? Fa bonic? Molt guapa. I, I això que has llegit, que, que era? És un fragment de la cançó. També, però, eh? però, Sí, sí, molt sí. L'he traduït així simultàniament amb el meu esquerre es al català. No, home, no. A través de, el telèfon fa meravelles, ja ho sabeu, i les busques de traducció de cançons, però la, llet, la lletra ja la, ens l'havíem mirat amb la Diana. Que xulo. I que és xulo. una lletra superguapa. Sí, que sí. xulo. Molt bé, molt bé, molt bé. M'ha agradat molt l'escoltar-te. Sí sí. sí, sí, sí. Bueno, esberri xarra que amb el seu so inconfusible... Un temazo, un temazo ¿Qué es eso? Tengo un altra acudic, no sé si os ve de gusto que Venga, ¿y tan? Digo, a eso es una familia que va a ocupar un terreno en Hawái Y digo, a ver ahora aquí los desaloja oh. <risas> Desaloja, desaloja, vale, vale, vale, vale. <ríe> Ya, es pues ahí Ay, De unido, de unido, ¿no? ¿eh? ¿Cómo estás, eh? Eso, desaloja, son disturbios <risas> Qué buena a veure, també podem treballar un tema d'una ràfaga de codits que, sí? que em vau enviar l'Isma i la Noé a través del grup aquest de, de la troca de treball que tenim per poder anar preparant els programes. Sí, aviat, no, aviat hi haurà alguns. Ara sí. fa temps que no en tenim i jo me la vaig guardar aquesta ràfaga de codits perquè vaig dir, doncs en qualsevol moment el que podem fer és buscar tota aquesta ràfaga i, i posar-la en directe, no? en tot cas i mm, us puc dir que la tinc aquí, buscant amunt i avall, buscant amunt i avall, ja l'he trobat, i ara tirarem d'aquesta ràfaga. Som-hi? Puja primer el volum del teu mòbil. Vinga, ja la tenim a tope, allarem. anem. Esto eran cuatro, y con los Jackson, 5. Esto eran tres, y con Harrison, 4. Digo... Tú sabes cómo se ríe un ojo? Dice no, dice pues ¡ojojojojo! <risa> Robinson cruzó y lo atropellaron. ¿Cómo se dice pistola en árabe? Ahí va la bala. ¿Qué es un pez en el cine? Un mero espectador. ¿Qué le dice un huevo a una sartén? me tienes frito és així i aquesta és la Rafa que em van enviar aquest parell de Galifardeus en, en aquests temps de, de, de confinament forçat per contacte Positiu que per sort ahir es van, es van acabar espero per, per, espero per sempre perquè vale. tant 3 dies, vale 4, ja Mas... dius bueno, el no passa res 5, ja esperes fet tot el que havias de fer de repassar la pintura de tota la casa, i ja has fet bricomania amb totes les fustes que et sobraven, ja has posat totes les rentadores, que tens la roba desgastada d'haver-la rentat quatre cops seguits, eh, ja t'has ordenat la roba d'estiu, la d'hivern, la tardola de primavera, la d'entretiempo i la de tot. Sis. De ja comences a buscar jocs i videojocs i antics i coses per... Passar l'estona, set, ja estàs quedant, no et queden ungles, eh, i vuit ja és eh, dramàtic, no? Matar-me. Ho hem superat, no? I mm -hmm. després d'haver pogut passar aquesta setmana santa confinat a casa, dius, bueno, doncs la setmana vinent marxem al cap de setmana. I tant. Ué. I des de fora, com l'hem trobat a faltar, eh? Sí. sí Però no marxem al cap de setmana, perquè torna al confinament comarcal. Oh! oh. oh. oh. Quin combo, no? Quin combo. Sí, sí. Tornem, a, tornem sí, al, al mític meme dels 8 segons de sí. d'independència en actiu. No? Sí. Oh. oh! I fins aquí aquesta trista història. Sí. Bueno, jo vull proposar una cançó que em posa molt feliç. A veure, a veure. I em posa molt feliç perquè plou. I a mi, que plogui, em posa molt feliç. I és una cançó que es diu This Life... Uh -huh. I és dels Vampire Weekend, que és un grup així, yeah. indie, que vaig anar a veure. Ah, sí? en... Vaig passar-me un any i mig anant a veure tots els concerts de música indie que vaig poder, perquè m'agradaven uh -huh. molt. Ben fet. I... Cosa que ara no podem fer. Cosa que ara no podem fer. A part de que eren entrades supercares totes, perquè el Palau Sant Jordi i aquestes coses. I res, si us agrada. Vale. <laughs> I'm Wade. I live in the desert. I'm a people person. Danielle? Yeah. I'm your driver. Oh, hey. <laughs> Thanks. well this is so cool. Yeah, this is my mom's car. Oh, really? You here for the festival? Yeah. Could you tell? <laughs> yep. Sweet car, mom. cheating on you you been cheating on me but i've been cheating through Cheating on, cheating on you You've been cheating on me But I've been cheating through this life And all so I don't remember living life before this, and darling, our disease is the same I've been cheating on cheating on you, you've been cheating on me. But I've been cheating through I this life, and I've been trying to kill you and, and all is suffering. Oh Christ, cheating on, cheating on am I good for not getting me? De mazo que s'ha marcat la Dayane Jo yeah. he flipat Molt xula. Quina, Molt xula Quina felicitat que sí. transmetia Sí, la sí molt guai, molt, molt guai. guai. Molt bones vibracions, aquí a Radio Trama. Continua aquest programa totalment improvisat, que li dèiem, com es deia? La sobretaula. La sobretaula. <ríe> I amb aquesta vacuna d'alegria podríem obrir un tema així. Parlem de vacunes, l'AstraZeneca, la no? sí, no? per Parlem exemple. Parlem-ne. Jo, jo encara estic flipant amb el tema aquest de l'AstraZeneca, que en un primer moment era no, eh, primer li posaven l'AstraZeneca a la gent no, que treballava no, com a mestres... No? Sí. Menors de 55. Sí, menors sí. de 55. Funcionarà després han dit... Eh, no, l'astrastènica a, a menors de 50, no? De sinó, 65. A, de 65. Te Sí, sí, sí, sí. sisplau. Sisplau, una mica por de por rigorositat favor. que estem parlant de, de medicina. Bé, costa del micro i explica'ns com va el tema de les franges. Com que després van dir... Eh, de, pot ser fins a 65. I sí. van fer a tothom. I després van dir... De 60 a 65. Menos de 60, res. No, no. És I en ara... plan, que se joden, los jubilados van a morir, no? Sí, o sigui... todos, todos. Muerte. I ara és de 60 a 69. O sea, lo que hace un poquito no se podía, ahora ya se vale. Ara sí. Però llavors, la gent que abans ens l'hem posada, sí. és com, que passa? Els menors de 55, ens sembla que són, que la penya se l'ha posat i ara no saben si es posaran la segona o una altra o, o què. O... Però, però tu t'has posat l'AstraZeneca. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Dos dosis? Una. No, una, una. ¿Una dosis? Sí. Una. Vale. Así si ya tiras. Sí. <risa> Estoy ya Sí. Estem estarà, però si total estarà, caduquen a, a estarà, a estarà. El és, els efectes foren 6 o 7 mesos per tant però això és... a, a, quan us vulguin posar la segona dosi ja quasi que us haurà caducar. Ja. jo no voldria contrair-te, Riqui però vull saber les fonts aquesta informació que dones perquè estem parlant de ciència i de medicina i és molt fàcil però, fer córrer rumors no, i, me... i si ets un magufo, confés-ho la meva bata blanca no, no dona crèdit és no es que no m'has vist la bata blanca o què? en tot cas jo em plaço a a l laPM al Polònia o amb dos programes que escoltin aquella cançó del rei León que deia vacuna matata i la reversionin amunt:cu matata. No, vacuna que mata, vacuna que matacu, que mata.cu que mata. I en tot cas pudien haver vacunat primer a les persones que encara tenen hotmail, per exemple. Per exemple, exemple o, o, o les o, o, les o... Pèls roges, per exemple. exemple Oia, ja, tu oh, si tens Yahoo també, Existeix dia, encara això, sí. Sí, eh? Encara ho fan uh, anar, eh? Yahoo, respostes i ja no, però. Que en contra la gent que té Hotmail. No re, jo en tinc. Ma, no, això que volia, <ríe> volia que sortís quin tenies, o sigui, perquè... I és funcional, no? Depèn de sí. Bueno, és per enviar mails, en principi. No sé, perquè el fa servir tu el Hotmail, però potser t'esconfós i volies dir el Tinder, eh? però no, és una altra cosa, això. <laughs> claro que sí, guapi. Per Tinder me sabe el huevo ese que tiene sorpresa dentro. Sí. Hòstia, amb això de Hotmail us he d'explicar una bona cosa que va passar a l'escola on estic, que és es que eh, vam fer un claustre no, d'aquests telemàtics i cada penya, eh, cada gent no? s'anava pues sumant al no? claustre i hi va haver una persona que encara no sabem qui que en un principi tenia posat, tu quan entres has de posar un nou no? sí. Noelia, no? pues cada persona té el seu, I hi havia una persona que encara no sabem qui, però el Dire ens ha dit que al final de curs ens dirà qui perquè ell ho va veure, que va posar Very Hot, Very hot. i no sabem qui era les companyes de l'escola que tenia Very Hot posat allà al claustre a veure, el de les noves tecnologies porta molts equívocs, no? M'agradaria parlar ara del tema de la caca japonesa i Antonio Baños, no? que també li va jugar, sabeu aquesta història caca o no? Caca japonesa? No ho sabeu? Sí. No, Antonio no. Baños li van fer com una entrevista així online i el navegador tenia obert algo de pues, coses sexuals però amb Què caca. Diu? Amb caca, no? en sí, caca? Sí, sí, sí. japanís no, sé, no sé quina movida. Sí, sí, sí? Aquest, sí, sí. Explica, explica-ho. No, tot, crec que va ser que va fer un tuit i va fer una captura de pantalla vale, per fer-se l'intel·lectual i a la pestanya que tenia oberta que va fer la captura sí era un tema molt així intel·lectual però a les dues pestanyes del costat hi havia orgi, fantasy, no sé què i a l'altra oh, posava japan no sé quantos, que seria un tema d'aquests de fer-se caca als, a sobre els uns als altres i mòvides d'aquestes des del respecte, eh? que cadascú faci el que vulgui amb la sí. seva merda i amb la gent que s'estima m'he millor dit m'he millor dit Ara, ara quan em cagui amb algú diré com diria l'Antonio, la de Baños no? en... com diria en Baños amb <ríe> <però de> <ríe> tenim... amor, me cago sí. en ti amor, amor. Tenim, tenim exemples també més, més propers com per exemple, recordo un, un ple de, de Ripollet que, o sigui, un ple online d'un ajuntament és el més avorrit que et pots tirar a l'esquena doncs aquest ple va sortir al Teva Notícies sí, certament explica, explica no, jo no tinc ben clara la història si algú té més clara i té hotmail podria explicar-la <ríe> No. Recordo algo de, de que algú va posar alguna cosa allà a la, a la reunió aquesta però no, bueno, no sabria precisar Una eh? de les regidores, que no vull dir de quin partit és, però una de les regidores no va apagar el micro I va començar a demanar pizzas i no sé quines històries <ríe> <laughs> enmig del ple però aquesta no és la pitjor història que hem vist També hem vist una història d'un senyor en una reunió d'aquestes d'un AMPA o d'una reunió de classe també feta online que no se n'adona que té el, la càmera oberta i se la comença a matxacar Què dius? Sí sí, sí, sí, sí sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sense cap tipus de, de, no sé, de vergonya no se n'adona que està allà enmig de la reunió que el veu tothom i de cop es veu com unes imatges petites Diguéssim un gest d'aquests amunt i avall, amunt i avall, amunt i avall, i no estava saludant a la resta. <laughs> ni demanava taxis, ni quin, res no, d'això. Quin no, mal no. estan fent les noves tecnologies, eh? Sí, no. certament és així. Bé, ens mostren, mostren lo que ja passava, no? BBC Matrix. I no sé si teniu més exemples d'aquests de, de... No diria mal ús, sinó d'accidents en les noves tecnologies. Bueno, jo me'n recordo d'haver vist per la tele, pues, al, al principi sobretot que hi havia molts casos, no? De una noia que que silenciava el portàtil, el silenciava i això ho feia bé, però, no, però era, era videotrucada. Era una la imatge reunió, es veia. La imatge no? es veia i se, va silenciar el portàtil, va agafar el portàtil, se'n va anar al lavabo, es va baixar els no. pantalons, va començar a fer pipi, amb el portàtil a terra, enfocant, o sigui, es veia com feia pipi. Però això vol dir que ella anava escoltant, vull dir, o sigui, anava a fer un pipi i continuava allà amb clar, la santaia. M'han veient al lavabo, vaia silenciar, però clar, no, no va tapar la imatge. Gros error. I, bueno, i es va, fer, va sortir per tot arreu. El Sóss so el podia imaginar tothom no? Vols dir. <ríe> Tenim una altra també imatge d'aquestes mm interessant no? en que barreges noves tecnologies i coses nazis que és la, la, la famosa coses nazis. la famosa falangista aquella madrilenya que li oh. han donat cova ara tots els mitjans sí, abans ho he pensat quan que, quan... que surt fer una, una reunió així amb, amb videotrucada també i de cop se n'adona que té la càmera oberta i que té una, una bandera hilderiana darrera immensa i comença a intentar treure la bandera i tapar la càmera alhora amb la qual ni treu la bandera ni tapa la càmera i queda i molt i és divertit tot, tot. la, la xaval del meeting sí una, no hi ha molt joveneta que de no sé què de los judíos... Ara que i... li esteu donant cova ara mateix... Ja ah, ha passat, però és que va ser molt bo, la veritat és que va ser molt bo. Post això, uns youtubers, en Sannequeren, o alguns li van fer una entrevista i va, clar, va obrir la webcam sí. i a darrere es veia una pedazo esbàstica enorme. Increïble. Va. Has quedat quedado retratado. Xusma i companyia. I a nivell musical, què? Tenim alguna cosa o no? La Bea, no? Teniu una cançó preparada o què? Sí, cambio de tercio, una mica. Clar que sí. <ríe> està ja està bé. I jo anava a posar una cançó que porta temps enrere, però que em porta bons moments, sin confinamiento i esas coses. I és una cançó de Orchata's on System. Oh! Que es diu Copera. Temazo! Temazo! <fixi> és un temazo absolut Tremenda. i això m'ha portat el 25 d'abril del 2013 a la diada del País Valencià concert de Fermín Mogruza i Urxata, Urxata són sistema Buah. ja ves vola no allà el pavelló aquell tremolant o el que fos i, i tothom deixant-ho tot, és eh? espectacular guapo. que guapo molt bon, molt bon record el del Mestre Pagli molt bona cançó la que acaba de tirar d'Urxata la mestra Bea continuem aquí a Ràdio Trama la ràdio lliure de Sabadell els estudis aquí de Can Capablanca els estudis de Can Capablanca el casal sí. independentista i popular jo us volia proposar ara que ja que estem entrenant en, en, en temàtiques entremig dels temacles i podem anar buscant-les sí. us volia proposar de, de parlar de la pitjor pel·lícula que heu vist recentment i volia obrir-vos jo a la veda venga amb un remake del 2019, de Critters. Oh, sí. Coneixeu Critters? Patidica. Que són aquells, aquells bitxos sí. peludos, petits, que venien de l'espai i estampaven a la penya i que van fer 7, 8 o 9 o 10 pel·lícules? Doncs l'altre dia, digues, digues, Isma. N'hi havia també la de... Com es deien els altres? Que també era com peluixos... Ah, els gremlins. gremlins, els gremlins. gremlins. amb l'aigua es sí, sí. no? Sí, a partir de les 12 de la nit. Sí, sí, sí. sí. Doncs Critters era com la versió dolenta dels gremlins, que ja no, ja no prometia, eh? Però després d'això que I tampoc... Tot I totíssim vam fer 8 o 9 Sí, sí, sí, sí, sí. A veure, a les, les primeres em, em, em feien com... Potser tenia 10 o uns anys, però em feien por. Sí, eh? Feien por. por eh? Bueno, no por, però ah, com allò... De fet, tinc una imatge gravada. En 8 o 10 anys també ha de ser fàcil fer, fer por, eh? Gràcies, ara també, però... <ríe> en tot cas, tinc una imatge gravada una de les pel·lícules que no sabria dir quina és, perquè jo pensava que n'hi hauria una, màxim dos, n'hi havia vuit o deu i no la vaig saber trobar, que és d'un tio disfressat de Cunill de Pasqua, perquè s'estaven celebrant les Pascues Yankees aquestes que es fan, sí. i que tot de crites li entraven dins el vestit de Cunill de Pasqua, i clar, quedava el vestit, però se'l polien per dins, no? Totalment. <ríe> Total, que se'm va acudir veure el remake aquest del 2019 i arrossegant aquesta trista aventura a la, a la Diana, que es va dormir, crec. Sí, sí, bueno, sí absolutament bueno. Y, y yo no me adormo a las pelis vas va proprofitar va el temps sí. Sí. I, I com a bon remake van intentar barrejar critters amb gremlins posant també un critter bo blanc no. que era com el critter bueno de que no ha comido bueno, després de, de les 12, a eh? però... I, i a més a més hi posaven una pava que semblava dels caçafantasmes perquè tenia unes armes així com que els fundia Ets tot plegat fatal o sigui, us la recomano igualment eh? us la recomano sí sí sí, sí. et dic que és una pitjor pèl·lica que recomanaria el meu pitjor amic no. Jo era una mica per aquí jo, jo també era tenia una pel·li d'aquestes que em va resultar funesta. però jo crec que, que ni us la recomano penyes. em vaig avorrir com una ostra es diu Van Gogh i va evidentment de, de Van Gogh però és malíssima és lenta com ella sola no, no agafa ritme no, no, no, no, no, no té ànima, no té res o sigui, la vaig veure i vaig pensar, mare meva, quina pèrdua de temps més impressionant que he patit durant hora i mitja o dos que dura i sí, sí, no no la mireu, no la mireu, no val no per I què et va portar a mirar aquesta pel·lícula? Ah, ja, no, ja no pintava molt bé, no?, des del principi. <ríe> no, no pintava gaire bé, però precisament això, no, doncs mira, era un, un personatge de l'època aquella doncs, important que va, que va pintar coses molt guapes. Vinga, va, um, anem a veure veu eh? Ets habilidoso perquè estàs dient un munt de frases sense dir res, eh? ferido no has dit ni l'època, ni què pintava, ni l'estil, Pinta ni... Va, ni, ni res, de res, ni de res. Pute, per sort eh, ja, tenim aquí una historiadora de l'art que ens ara, pot situar ara, ara, una mica ara. en el context de Bangkok. Gogh. No. <ríe> no. No puede estar passant esto. Bueno, Van Gogh. Al Va, final Van serà era, recordat per una peli molt mala. Era, no? era molt mala, era vale, molt mala, mala sí. Mal. sí. Todo mal, todo mal. Mira, eh. També recordo un altra peli que vam veure a Isma que era Shadow. Oh. Eh, que, era, oh. que era una dona no?, que li donava per menjar-se coses... Objectes, no, Que començava bàsicament. a fer una canica o tal, i era com... Vale. Guai, I al final no? sortia objectes punxants i, sí, sí, i havia d'anar no, a l'hospital. I... Sí, sí no, no. era Horrible, com... horrible. No. Mal trobada, mal trobada. Sí. Volien reflexar no se sap què i sí, van acabar no, no, avorrint no, no, la no penya. No gaire. No, no, no. no, no. Per nada. Jo hi havia una pel·lícula, us he de dir, que a mi em va agradar, però que vaig posar amb els meus excompanys i companyes de casa, que a vegades veiem pel·lícules totes juntes, y que va a Rebra una buena burchada para usar esta película no sé si la he visto ¿no? es la película de la langosta no la he visto no, no me no. suena Uspacha y no, allí no, no la suena. definición spoiler de, de que va sí en un futuro cercano los solteros no tienen cabida en la sociedad por esta razón todos son arrestados y llevados a un hotel donde tienen 45 días para conocer a alguien y enamorarse de por vida si no lo consiguen serán transformados en el animal que ellos escojan ¿no? Uh -huh. Guanya. i de d'això va jo he de dir claro que, que sí, no veia. crec que sigui tan dolenta com els meus companys i companyes de casa van dir-me però llavors, si, si robeu i em dieu si fa referència a una langosta és que hi havia persones que no volien tenir parella no? i que pensaven en una langosta com... bueno, que si no aconseguien tenir aquesta parella es transformaven en un animal i l'angosta és un dels animals què puedes escoger? Només et volia preguntar si els teus excompanys o companyes de pis, primera pregunta, estaven solters o no quan la van veure, i segona, Bona. si dius excompanys i companyes de pis, perquè va ser després de la pel·lícula que es no. va manifestar la ruptura. No. Només, a veure si ens pots respondre aquestes dues qüestions. No estaven solters i solteres i no va ser el, el... el detonant. detonant de la nostra separació, però sí que encara m'ho tenen en compte. Molt bé, què més tenim? Yo es una peli que veo refan muy muy temps, o sea, no es una de las últimas que he visto, pero una de las pelis que más odio de, de todo. Bueno, primero de eso me di que yo soy un fan de las pelis de terror. Soy mara, be be be, serie Z, serie Permoludentes que siguen, a mí me encanta en las pelis de terror, me les miro todas. I aquesta era una, es diu Funny Games, no sé si us sona algú de vosaltres. Sí, em sona, el nom sí. Mm, diria que no l'he vista, però sí. És com una, oh. la típica peli de culte que... Ah, ja sé, que... m'encanta aquesta pel·li, riqui. És, aquella... és aquella que hi ha dos pavos vestits, vestits de blanc, de blanc i... que comencen a matar tot de rics. Sí, sí. Bueno, que van a casa d'uns i els deixen sí. allà... I, I cada cop esperen el veure. temps. I de no sé de violència extrema sí, i tal. És un pel·liculon, tio! No, no Clar, jo vaig anar a veure com un pel·liculon... I, i la veritat és que la vaig trobar lenta mmm, que no passa bé res i quan per fi comença a passar coses que els el, o si sigui, són uns, uns dos, una parella que són els dolents no? que entren a casa de uns, els tenen allí com mig segrestats i, i una violència extrema cap a ells i fa passar bastant angoixa i quan per fi es revelen els, els, ah, els sotmesos doncs eh, els, pro, els protes, els malos, agafen un mando de distància, de, el típic mando de distància que teniu tots al sofà de, de casa, el de la tele, apunten a la, a, la, a la pantalla, com trencant la quarta paret, i rebobinen el temps i fan que, que, que els sotmesos deixin de... O sigui, no, no, no, no, no, no es rebel·lin, no? i va tocar molt els collons perquè era una pe·li bastant realista en el sentit de, bueno, pues són dos locos sí. que t'entren i ho passes molt malament i dius, vull veure com acaba i que de cop es convertís en una cosa com un rotllo sense ficció, de que te puguin rebobinar l'escena i... no sé, ah. a mi em va deixar com, no, no no et va molar, va, no. ja també ets de dir que crec que té dues versions aquesta. Pel·lícula. han fet un remake, vam fer un remake fa... fa uns pocs anys van fer un remake però la versió clàssica antiga a mi em sembla una versionaca i em sap greu, Riqui, portar-te la contrària. Ah, per gustos colors. Però jo us recomano aquesta pel·lícula acompanyada d'alguna substància estupafà. No. Sí, eh? Sí, eh? Sí, eh? Tu vas fer així? Sí. És es així, eh? Jo, no. mai, jo mai ho faria, però jo us ho recomano. Jo no ho vaig fer girem igualment. Sí, dos, eh? Dos a, un, dos a un, de moment. Pues vaig, o sigui... Però com que era la meva opinió, i no la vostra, sobre la pel·li, <laughs> pues, és... uh, puc rebobinar el programa i deixar-te contra l'escord. <laughs> a veure, jo vull saber l'opinió de la Diane. A veure, Diane. No explica, explica. Jo, una pel·lícula, que de fet ni recordo com es diu, perquè no vaig, bueno, la meva mem va decidir que allò no era important... Um, i però jo vaig llegir com la sinopsi allò al Netflix en plan a veure què va i era d'assassinats doncs, judicis, advocats, no sé què mm -hmm. tot allò que Pintava a bé. mi doncs, m'interessa de veure en una pel·lícula I, i començava i a mi em posa molt nerviosa el tema aquest de les incongruències argumentals en plan si hi ha alguna cosa que jo estic veient que, que a més a més clar, et posen en la situació gairebé de que ets un... un, bueno, un es, com a espectador estàs buscant també trobar l'assassí sí, no? sí. perquè no se sap des del principi no sé què La resolució no, Llavors si jo començo a veure coses com a espectadora que no quadren a mi això em posa molt nerviosa i la vaig haver de parar li vaig acabar. però fatal, a més no, no, molt malament a més era el rotllo que clar, era no ben bé violència de gènere però una mica, però no ho enfocaven cap aquí i em vaig posar molt nerviosa I Quina, quina pel·li és que no me recordo com es deia, <ríe> la veritat. El, el Jo tampoc recordo el nom, també recordo veure On Tros, la major part de la pel·lícula la vaig dormir, mm. i era una pe·li de merda, i un advocat així no es mereixeria tenir el títol d'advocat. Dit això, i abans de tancar la secció de pel·lícules, si, si us sembla bé, us, sí que us vull recomanar una pel·li que en, em va agradar molt, que la vaig veure l'altre dia, que es diu, de Slippers que és una clàssica és de l'any 95, que surta el Brad Pitt, que surta el Kim, que surta el... el Robert De Niro, el Robert De Niro a l'altra, el que sempre vam al Robert De Niro, al al Pacino, el, el Pacino. No, no? Bé, bueno, la pàgina de sortia, però està guapa igualment està molt bé. Tu vas per aquí, Riqui, buscant ordinador fan Games, eh? a veure si és la mateixa pel·lícula no? Si sí, és aquesta, a mi m'agrada molt, Riqui Però aquesta no és el remake, no? O sigui... s -s no, aquesta és l'antiga Bé, bueno, això, el recomano de Slippers perquè és un pel·liculon que, que jo crec que, es, que, es, que et posa damunt les contradiccions de classe com pilla una penya per estar en lloc equivocat al moment equivocat i com s'acaba venjant del sistema i de tot plegat amb amb una mica de picardia. A mi m'ha encantat aquesta pel·li. Sí, eh? A mi m'agradaria també acabar una mica aquesta secció explicant algun acudit no? sobre pel·lis. Si és, per exemple, se, se abre el telón i se ve una piedra pequeñita, pequeñita. Se cierra el telón ¿Cómo se llama la pel·lícula? Rocky. Rocky. Eh, Lo he pillado. Molt bé. Lo he pillado, no me la sabia, eh? Rocky, clar va, Jo també tinc un, eh, d'aquestes Mira, s'obre el teló i se ven dos piedres Pequeñitas Com se llama la pel·lícula? Rocky 2 <ríe> Te lo ha pillado también Estamos atentas, eh Sí, sí, sí I el de la tercera part, també de... no, no. Rocky 3 pots fer tu, si vols eh? Anem a un rocódrom, no? Bé, bueno, doncs pues ara, cançó o què? Sí, no? Eh, quina cançó toca? Toques? La teva, no? Ah, la no meva, d'acord. Que... Vale. Sí. Doncs jo havia proposat eh, abans una cançó que és de buhos i és una cançó que des de fa ja molt temps la volia posar al Pim Pam Pum, no era el lloc adequat, potser, on portar aquesta cançó i ara ha estat com, eh, tio, mola ah, a, aquest que lloc sí. per, per posar-la. Sí. I és una cançó que m'evoca mm, a moments eh, on potser he estat eh, baixa no? uh -huh. i, i l'hem posada i l'hem escoltat i és com és una cançó que, subidon, que aixeca, que, aixeca, que, que, aixeca i que fa pujada, sí, que fa pujada I, això. i per què no entraria al, al pim pam pum? Parlem una mica de la censura dels programes de la llibre no, no, no, el llibre d'estil de, sí, carcelari que, que, que el Pau es peta i que però... a mi m'encanta que es perquè sí. no hi ha d'haver-hi llibre carcelari ai ai ai jo però... mm, aquí discrepo una cosa és el llibre d'estil que una cosa és l'estil i l'altra cosa és la temàtica del programa que és música conversa o sigui, dins de la música combativa pot ser de qualsevol estil el llavors passa... el llibre d'estil no, no, no és no, no hi ha estil que, que entri i estil que no entri, és la temàtica el que entra o no entra no? Sí. Que pots escoltar flashbacks si vols i no és, eh? molestar sí, però... els programes combatius que tenim els pocs que tenim oi oh, oh, oh. ah. Ja que estem... ràdio trama. no? Jo no he escoltat aquesta cançó, per tant no sé de què va ni res, però... No és que sigui una cançó molt reivindicativa, però sí, sí que és una cançó pues, de que quan estàs en moments baixos... És pues, una cançó optimista, eh? és una cançó sí, de visca sí. la vida. I... No, que perfectament l'hauria pogut podries, portar. Pues, llavors podria entrar. Sí, bueno. sí, però bueno, doncs pues estava aquí i he dit, doncs pues aquí la meto. Mira, l'altre dia vam fer una, una reflexió dins del pim-pam-pum, que és que sempre parlem de les cançons que si són polítiques o no. Correcte, vale? no, mm -hmm. no, no diem que no, però el Riqui ho va apuntar, jo crec que de manera brillant, eh, explicant que un, no, no només han de ser polítiques, o poden ser polítiques, sinó que també poden ser socials. I que de socials, fet ho diem, eh? i, Sí, polítiques sí, sí, ho i socials. pim pa I, música combativa amb temàtiques polítiques i, polítiques i socials. I, sí. i una, una, una cançó amb una temàtica social pot ser perfectament una cançó que pues, sigui un visc a la vida... O... Jo l'altre dia, per exemple, el problema vaig portar una cançó que era de fiesta, beber, privar i passar-nos-ho bé. És política? No. És social? Per suposar que sí. Ja. Yeah. Mm. Per suposar que sí que ho és. Que i amb tot això que dieu, o sigui, hem parlat molt del pim-pam-pum però també hem de parlar d'altres programes que estan omplint hombre, hombre. Radiotrama, com som La Llesca que és un programa però de ràngano la eh, sí. i sí, l'Adri que... la sí. no? sí, sí. sí. sí. sí. va sortir ahir ja està, ja està tot a les xarxes de Radiotrama i, i a les mateixes xarxes de, de la gent de La Llesca i literalment també no? literalment, eh, la lectura esponja que també? Que, es, que també condueix brillantment en Jordi Sevillano i s'avecinant no? a Al, algun programa va, més i ahir vam tenir també la nova sessió la tercera sessió de les sessions de radiotrama el no? programa de sessions de radiotrama sí, amb una... la Júlia València sí, eh? sí. sí. Efectivament. I, i s'avecinen, no? Hi ha gent que està ja interessada... Sí, són sí, sí, son diferents persones per agafar, per agafar noves responsabilitats aquí a Ràdio Trama en forma de programes o sessions o tal i, i la veritat és que des de Ràdio Trama pues, molt contentes de que de que això sigui així, quantes més programes tinguem, quantes més col·laboracions tinguem, molt, molt ben regudes i molt perquè Radiotrama està com molt oberta no? a tota la penya sí. que vulgui per això estem entrar aquí. i participar per això estem aquí. hi ha una ràdio lliure que fem el que ens dona la gana i qui vulgui venir és benvinguda per agafar les màquines i fer el que, el que vulguin jo només volia fer una mica de crítica eh, que el veig el Twitter de Radiotrama molt parat eh, últimament que... Si es les... tu. Bueno, estic davant, <ríe> això aquesta confinat amb molt temps lliure. Estic demanant ajuda en directe, <ríe> bueno, a tot això, eh, anem a posar vos. Bus. Venga, anem venga. a posar. títol que no me'n recordo Transmets energia. Transmets energia i anem a transmetre molta energia a la penya. Som i doncs, uns ulls que cambien el dia. Una mirada d'un somriure. És un instant, un moment, i ja ho veus tot diferent. la cosa cos se t'omple de vida. De cop torna l'alegria. Tot pot canviar. Un ulls ja et el dia. Sí, sí, Què us ha semblat? El es que transmetz energia. Us ha transmet alguna cosa o no? Ens ah. ha posat les piles, bàsicament, no? Sí. És una cançó que engresca sí o sí amb, amb aquests vents i aquest ritme super accelerat, També m'heu deixat clar que també pot, podia haver sortit el Pim Pam Pum, Sí, jo i on queixaria, però pot sortir el Pim Pam Pum. Pues hauríem una serra, però sortiria el Pim Pam Pum. Pot sortir de les carpetes del pim-pam-pum i no tornar a entrar-hi, també, no? <ríe> és broma, és broma. Aquí cada estat pim-pam-pum es pot portar el que es vulgui. Es I uh, tinc un tema de Shakira que voldria posar del pim-pam-pum. <ríe> <ríe> Què sembla, Riqui? Claro, em sí. molt bé. Potser no torno mai més. Qui era que feia secció al pim-pam-pum de pim-pam-pop? L'Ara. L'Ara, no? L'Ara, sí. I portava cançons així més pop. El, sí. el criticàvem una mica, però... Ens agradava. Però era entranyable i sí. era encantable de tot. Era la, la secció pipam... Sí, sí, sí. A veure, es deia així, eh? O sigui, ho feia sí, sí. l'ara, no? Sí. Ho feia jo. jo, jo. tu. Bueno, em sembla que tots ho intentàvem fer allà alhora. Eh? Sí. Bueno. Molt bé. I bueno. què més? Què més? Que, quins temes tenim per ahir? Tenim temes. Però tenim temes musicals i tenim temes a parlar. Quins temes ha parlat d'anim? Ja ho saps, Noé. Quin? Ho hem comentat abans quan no estàvem a l'aire. Ara no hi simulis i explica aquell tema que hem comentat que volies parlar des de fa estona i que no t'atrevies a fer-ho perquè et feia una mica de cosa. Deixa't anar. Què dius, Sara? <laughs> Home, després d'aquesta energia que t'hem transmès és el mínim que ens pots uh... donar. S'ho no? inventa, s'ho inventa. No, aquell tema. Aquell tema tan interessant. Sí, sí, home, allò. Allò. Allò. Mira, intentaré fer com l'Isma. No, allò d'aquell artista que pintava també en aquella època tan bonica i, i d'aquella manera tan interessant. Plan... <ríe> Això i no res és igual. Sí, sí, sí. sí sí. Si parlem de, diguéssim, converses absurdes que hem tingut o reunions absurdes en les que hem estat o moments absurds que hem viscut de... Per exemple. Us posaré un, un exemple. exemple. Per exemple, us poseu un exemple, valgui'm l'exemple de redundància. Ara. Així sí. La típica persona que et trobes pel carrer. I fas, ei, Déu. I com estàs? Bé, bé, bé. Malament, jo diria malament. No, bé, és que no t'havia conegut per la mascareta. Però no tens ni idea d'en qui estàs parlant però t'està preguntant i et diu, com va per allà Canca Pablanca? I dius, merda, sabe de mi. Sabe de mi. Però jo estic desituat absolutament. Dóna-li records a Tal i Pasqual. Merda, sap més de... De la teva part. De mi. Sí, sí, sí, tant, que li donaré a la teva part. Llavors, clar, et dediques a estar pues fem missatges a Tal i Pasqual dient-li, no sé qui m'he trobat que m'ha donat records per tu, però si algú et pregunta si t'he donat records de part seva... Digue-li que sí. No? Doncs això és un exemple de converses d'aquelles de sobrevolant de la zona, no acabo de pillar el tema, però tampoc. Que a mi em passa... No sé si us passa a totes i totes. A l'Isma li passa, passa sovint. Molt sovint. Absolutament sí sovint. No? Sí, sí, sí, sí. A saco. Per Barberà i, i per tot arreu. Eh? O sigui, allò, allò que la penna et saluda. Ai, tal, no sé què. I lo, lo donant és això que tu deies, no? Que et treguin un tema de... Hòstia, da, que, que en tal sitio, tal, no sé què. Ah, sí, clar, clar, clar. Claro. I jo, jo pensant, per exemple, ¿quién Narices és. No, no, no, no, no, no, no me'n sap venir. I passar així de... Però deixem me que us explico una, una de bona, que aquesta, aquesta és la meva, la meva situació absurda. O sigui, si m'ha passat moltes vegades això de que et saluden i no saps qui és, m'ha passat moltíssimes vegades, i super chungo quan et confonen. Us ha passat no. a punta no, no. de pala explica, explica. Ha passat amb me germana.. Sí. A mi amb, amb el mon germà no. a mi amb, amb deu mares. Va o seguir sí sí, però penya assegura-me penya seriosa, seriosa diemma, però que tu, tu estavas en la, la gasonerera de Sants que jo iba cada dia que som el col·legues, tío. I jo pensar no sé qui és. Me'n recordo un cop a Castellar del Vallès Que em ve un punqui amb tota la crestassa, què passa, bomba? Pam! Mana. Ai, mano mano. Fuerte, eh? Yeah. I jo me'l miro amb cara de... Què passa? Yeah. No sabia qui era. Bomba, eh? Això, sí, hombre. ¿Eh? Col·legas, tio, no sé què... Ni puta idea. Ni puta idea. Però m'ha passat això infinitats de vegades, eh? De, que ho fan amb un o amb l'altre sí. M'han posat noms de tota mena i... i sí, sí, sí, sempre. A saco, a saco. Saco. De, deus tenir una cara... ¿no? Tinc una cara de... de ese, ese es como cualquiera. Es como cualquiera. Podría sea, ser cualquiera. Soy yo. A mi m'ha passat algun cop eh, últimament a, a, justament al revés, no? que et saluden hola i dius hola i segueixes del pal... Perquè, o sigui, m'ha passat currant que jo com que vaig curant, caminant pel carrer i tal, i entren a, a, a edificis... Ets caminador a edificis com a professió? Sí, sí, sí. Tècnicament es diu així. <laughs> però vegades estàs al portal d'un edifici i te diuen hola perquè és un veí i educadament diu hola, però no perquè sigui algú conegut ni res, no perquè et diuen hola. Però m'ha passat que algun cop era algú conegut, Te diuen hola, tu ho dius hola i passes olímpicament, hola. i al cap d'un rato di... Merda, no, que ara t'acabo d'identificar, tornant ja. enrere i diré, perdona, perdona, que, que, no, que no... que amb la mascareta m'ha costat que realment és així, però també sap una mica de greu sí, sí. a mi m'ha passat però sense rectificar que veus al hola, hola i després, hòstia, si era tant però no, no acabar rectificant les tessitures són infinites, eh? perquè, sí. o sigui, hi té més problemàtica encara que podem tenir nosaltres, que és, per exemple germans o germanes bessons o bessones ja Flipa, en plan... Què passa? No, que sóc el, que sóc el germà de ser Besó Seriós, per exemple. No? Jo i la germà no som bessons ens portem 7 anys, però físicament ens assemlem bastant Molt, amb muller mulleres, al pentinat i tal. I, i quan vai a Lleida, ma germà viu a Lleida, i jo ja no fa temps, però quan hi vaig cap allí perquè vaig a veure mons pares i passejo pel poble, a vegades m'hi paren, ei, què tal, no sé què, em comencen a parlar. i passa, Xavi? Espera, m'estàs confonant amb... <ríe> però a vegades no, no et diuen el nom i, i parlen com... i fins i tot jo dubto de... Hostia, eh, és, és a mi o és... fins o és que identifiques ell. que no, que, que parlen de ma germà i no, a eh, tu no et passa això de que tan confós o confon mm. gent o et trobes en converses que no saps com ja has vingut a parar no, no, us ha passat a vosaltres, Bea? no, eh, no, Diana, no, no, no. No, no sí, recordo, sí. cap, sí, recordo més de passar-me amb l'Isma, no? d'anar passejant amb ell i que li diguin eh, tio, tal, no sé què. i després dir-li a l'Isma, qui era? I que em digui, no tinc ni idea. Saps? De fet, amb, amb la Diana hem desenvolupat un codi secret, com el joc aquest tan divertit de taula, sí, eh? que és que quan, quan estem amb la Diana i, i se m'acosta algú i, i comencem a parlar i no li presento a la Diana, és o perquè no me'n recordo qui és o perquè no me'n recordo del nom. Va, llavors ella ja primer s'ho malament i em deia per què no me presentes o per què no me la presentes? I jo al final li vaig dir, per què no me'n recordo de qui és aquesta persona i no te la puc presentar perquè et diria, uh, hola, presenteu-vos, saps? I això és, algun cop he fet aquest recurs cutre que, es, que es nota i, i queda bastant, Us bastant coneixeu, malament. Us coneixeu, no? Sí, en plan. per tant té dos metres que sí, marcar, sí, eh? sí. o els coneixeu i fem veure que em poso tu sí, o, o que em truquen pel telèfon i així ja després, però bueno, complicat ja és moment violent no? o sigui, sí m'ha recordat no? algun moment de trobar-me amb l'Isma amb penya que coneixia de fa temps i dir-li, tinc ganes de presentar-te-la però és com eh, tal, tal, i no m'han recordat mal nom i dir, bueno, este és es Isma i no digui el nom de l'altra persona saps? esperant que l'altra persona digui el seu nom i normalment sempre ha donat resultats no? sí. l'altra persona ha dit, sí, doncs pues jo sóc Sònia o jo sóc sí, però es crea aquell moment d'atenció no, que diga el nombre, per. favor que diga, que <ríe> diga. Sí, és així sí. És. Així. i busquem solucions a aquest problema no? perquè jo busquem crec que és un, un. problema que vagin necessita fer? solucions com ho podríem fer això, aviam mm, hi ha diverses solucions quina idea tens? mira, o oh, mireu, tinc un col·lega mm? que és que sembla borde, però no és borde és miop <ríe> Val? llavors, no, veu. no saluda mai perquè no veu, perquè se li van testar que no es volia posar ulleres, de baix tota la em diu, bueno, em deia, aquest col·lega teu és molt borde." No, no, és que és miop i no porta ulleres, llavors, <ríe> no et veu. però fins al punt que vivíem eh, en un cinquè pis, jo en una banda del carrer i ell a l'altra, que estàvem separats sis metres i salutava mon pare quan sortia a fumar pensant que era jo i sí, mon pare m'ho i flipava en plan, què li passa al teu col·leg eh, que, que em saluda i em diu coses saps? O sigui... però això diu molt de l'altra persona que tot i no tenir clar qui és el que està a l'altra banda, ell saluda amb, amb però, il·lusió, no? però només ho feia en el bloc de davant, perquè es pensava que era jo. O sigui, no ho feia. No, llavors, igual, amb, amb la gent del carrer, no ho feia i no Clar, saludava. No, I em deien, el no. teu cul, aquest és un bordell. No, és miop. O sigui, és bon xaval, però és miop. Això és una solució, fer-te el miop. Si, si no em veu a sis metres, és que no et veu pel carrer. No, ni a dos. No, no veia un burro a, a dos cantos. Llavors, altres solucions les mascaretes, amb això, si tenen alguna cosa positiva, és, és el tema de, aquest de hòstia, no t'havia conegut amb la mascareta això va perfecte per això sí, el sí. miop a mi, jo com que sempre porto ulleres no perquè ja porto les ulleres, no mm. puc dir que sóc miop i que no t'he reconegut perquè no t'he vist tinc una altra solució que en dies com avui no funciona però que també és efectiva que és, perdona'm venir al sol de cara <laughs> o amb Hosti... la mascareta tenia les ulleres entelades totes, no? totes pensades no, però justament això que deia Espai a mi em va passar quan anava un dia a casa dels meus pares i em vaig trobam un veí de sempre, no? i em va dir en plan eh, li vaig dir, hola, eh, bon dia, tal, què tal? i em va dir, hola, no te conozco I jo sí, sóc la filla, tal, qual I em va dir, ah, és que con la mascarilla saps? vull dir la mascarilla és un bon recurs no, i sí si no, un bon recurs. sí. hi ha un altre recurs que és Sempre saluda primer Qui saluda primer, saluda dos cops Què vols dir amb això? Hola, no, en... Hola què tal? O sigui, en Mineral. cas... Milital. Hola, o sigui, què tal? També, també té defectes, eh? Jo a vegades he acabat saludant a algú que després me n'he arrepentit, per exemple, algú que em sonava i resulta que era un nazi. Saps? I que... Oh, sí, sí, sí, sí, sí, oh. van, Hola! I després dius, merda, era un puta nazi, saps? Que, que havia... Bueno, no... no podia... Pi, pi... <ríe> Campamentos. Un... Recordo un dia... Pi, pi, pi, pi, pi, pi... Pot passar això, també. Campamentos. No, però aquesta penya no salia de saludar... Mm. No, no, no. Però quan és... ja l'has saludat, tampoc... No... Perdona, te retiro el saludo, okay? Que, home, que, Funny, games. Nazi, funny no? games, tires enrere i no? <ríe> <ríe> ja està tot resol. En tot cas, tens molts recursos. La qüestió és saber quins tens i explotar-los en cada moment. Per exemple, el tema de la miopia, l'ISMA li funcionaria, perquè tu també necessites ja posar-te olleres. Sí, no? jo de vegades no m'equipo. Sobretot quan falta Som la conscients. llum llum natural. Amb la llum artificial em costa força més. Bueno, forçament, bueno la també... Bueno, s'hauria de mirar. A la llum del sol ho veig no tot. M'he millor dit. Sí, s'hauria... Ens hauríem de mirar. Ens hauríem de, sí. de mirar de prop. Sí. I què, això amb una mica sí, de no? una musiqueta? Jo crec que la xapa ha estat, ha estat divertida, ha estat sí. útil i ha estat entretinguda. Sí, sí. I fotem-li, no? Ara jo crec que el Rigi podria presentar ara un jo, tema, doncs, no? Ara portaré una cançó que pel llibre d'estil de Pim Pam Pum doncs no entra i no li portat mai. El... Ah, què passa? <ríe> S'ha obert la veda. S'ha obert <ríe> Què passa? Aquí? Tenim alguna cosa en contra del pobre Pim Pam Pum que no ens ha fet passa? res? Era broma. Era Pots venir Pere. a la troca quan vulguis, eh? Bé, bueno, quan es faci, no? Sí. Aviat, no? Jo entre el pim-pam-pum, el clandestí i el sobretaula vaig servidet ja, eh, per això. Què te tiras? Què te tires, tires ahir? Porto una cosa ben grunx, uh. una mica menys alegre i festiu uh. com el que havíeu estat portant fins ara. És més el, el grunx, és més així, més decadent, tot plegat. Sí. I us porto un el paradigma del gruïns decadent, que serien els Smashing Pumpkins, oh, oh. un tema zarrangano per la vena que es diu Bullet with Butterfly oh, Wings. Sí la, o no? Una bala a, mal, a males de papallona. Tema acla! Foli! Foli! Uh, uh, uh. Té mazarrangano per la vena. <laughs> Quin temacle, eh? Com li rasquen aquí les guitarras i rasca tot, eh? Smashing Punkings fent autèntiques meravelles amb aquest... Com era? Bullet o Butterfly o alguna cosa així? Eh, la bala amb ales de papallona. O sigui, Bullet with Butterfly Wings. ja. Tremenda, tremenda. Aquesta, també parlàvem fora de micro, el típic Tonight, de, de Smash Punch. Tremendes, tremendes. Sí, de sí, sí. de piel. Una època, una època amb, amb moltes bandes i amb molta bona música que, que vam tenir el ple de, de, de poder gaudir. I que, sí. clar que sí, està, està molt bé que hagi tornat a, en aquesta edició de... com es diu el programa? <laughs> no me'n recordo mai. La sobretaula. La, sobretaula, la sobretaula Les ratafies la... Ostres, i pa pa parlant de ratafies i de sobretaula i tal com trobem a faltar? Les calçotades Sí, sí. sí o no? Sort de la calçotada sí. per emportar de Can Capablanca, que si no m'hauria passat un altre any sense menjar calçots i en no, no sí, pot ser. Sí, va estar guai, no? Que era en plan, bueno, pues eh, ho encomanàvem, no? La, la demanaves, tal, la vam fer a casa i tal, però com, no és el mateix. No, és el no. mateix, clar, faltava l'esperit, faltava sí. l'ànima, faltava Marc Anglarill. Jo, jo us haig de dir que... A... Aquest no el trobo faltar, però... <laughs> Com que, que no? Que... És, una màquina, és una màquina, és una màquina. Que, que sí que el tronar a faltar, que en aquesta calçotada no va ser present en cos, però sí en esperit. Sí. I que l'anterior calçotada uah, uah. es va muntar un, sí, sí, un... Sí. una merda d'aquestes d'Egitsi calçotada, sí, sí, o no? sí, sí, Zoom sí. calçotada, en què hi havia connectats en el Vem moment alt 30 sí. persones, en què algú se li va acudir regalé. trucar sí. a marca Marc I, i es, es va, va voler posar, posar, es va sumar al Zoom... I ens va fer una cançó en directe, en directe. des del Zoom Hòstia amb de tota la mala sort que se li va tallar la connexió mitja cançó. És el, el jefe. I tot plegat va ser bastant lamentable. Sí. En aquest sentit també us volia dir que d'aquesta darrera calçotada era més interessant els fogons que el disfrutava la calçotada. I això a vegades també va bé, perquè de la penya que ve fotre's la calçotada, jalipa, eh. s'emborratxa, balla el Marc Anglarill, o raja, com el Ricky, però està igualment... Eh, el puto eh, <laughs> Igualment, Però l'important, què és? Què és, què és, què és, és? És, és? Doncs és quan digue -li, digue -li, digue -li. vas a muntar el coure a mil calçots, que no està malament, que es van coure 1.200 mil dos cents calçots, crec, ja i vas el dia abans a preparar-ho tot allà en un pati, que t'han deixat per poder... No, no enfilàvem. Sense enfilar. Sense enfilar, amb barbacoles eh? altes i anar girant amb guants per el dia abans hem d'ha preparar que estigués tot correcte i quan hem veure que estava tot correcte, ben diu, bueno, posarem unes cerveses en fred. Unes cerveses. Unes, perquè l'endemà puguem unes unes altres, no? Unes 50 cerveses en fred perquè l'endemà puguem doncs tenir habilitjament davant Llegui. del sí, foc i la calor sí. que es preveia que feia calor aquell dia, eh? sí. o sigui, va veig gent amb cremades, sí, bueno, sí. Sí, sí, sí. Pàlides, passaven per llà els, els pares de, no, ei, ja, pàlides. Tot, tot dramàtic, en tot cas. El problema va ser que Clau hem deixat tot tan a punt, que l'endemà quan hem arribat em va donar nos en que no s'havia acabat la cervesa no quedava ni una birra eh? i s'havia d'anar a buscar més cervesa 50 birres, érem entre 5 i 40 persones preparant-ho més 5 a 40 i 40 persones preparant-ho? no, érem més 5 a 40 però és com per donar un varema en ah, plan bueno, que toca una birra distàncies de seguretat jo he fet curt vam fer curt de cerveses curt. i total, que vam anar molt concentrats mm. vam anar molt concentrats de tal manera que un quart d'una del migdia ja havíem acabat de coure els 1.200 calçots què dius? bé, sí. bé Sí, bon deu anar per feina clars bon bueno, que quina diferència hi ha entre una calçotada en la que hi ha tota la gent parlaà passejant-se i va sobre d i un espai on el que estàs fent calçots i punt. No hi ha distraccions. No hi, hi ha interferències. A, a, a per feina. No hi ha canvis de torns, és a dir et poses allà pem pim pim, sí, pim, eh? pim, pim, pim pim pim pim i vinga. O sigui, fins i tot totvam parar, fotre'ns una carnaca allà ben bona i un vinet a les 10 del matí. Bueno, era... I hem de dir que com estaven els calçots Bo. que es van vancurrar o sigui, perquè els vam catar. Sí, no? sí. I tant, i tant I la salsa, també. Estaven, sí. Eh? Sí. Però aquest és el truc de no enfilar-los Si no els enfiles i els fas allà sobre Barbacó Però llavors queda, els has el... d'anar giren un per un Aquí està el tema Què Els gruixuts els gires més tard Els fins els, treu avant, els treus abans Això és una faena que... No, perquè eren dos graelles que estaven a l'alça de cintura Que no t'havies de jupir, i si t'has de jupir s'han d'enfilar Perquè si no és un pal anar-los girant Però sí. si els tens com mal l'alçada d'un futbolí o d'un billar Per dir alguna manera doncs sí. pots anar-lo girant i vasà Ara gires un calçot, ara fas un traguet de cervesa, és un calço. Pensava la calçotada que es feia a Cerdanyola que ara ja fa dos anys que no es fa. Hm. Per desgràcia. Que és el, era el meu punt on anava ara que fa uns anys que no visc a Cerdanyola, doncs quan punt de allà, trobada el punt de trobada allí veia a tot Cristo. Sí unes poques hores. Sí, sí, bones I, calçotades hem fet, eh? I, tant, I allí que es fan com 3.000 o no sé quants calçots, però a saco. S'havien fet molts calçots. Uf, sí. Quin fet... panquera, I, i, on es feia? Era a ha Cordelles. Han anat canviant, però era al par de Cordelles, sí, a, sí, últimament. És. Sí. I si no els enfilaves, mmm, podies estar allí fins a l'endemà. N'havien fet fins sí. a 5.000, em sembla, si no estic equivocat. Jo, jo recordo que un amic o sigui, 3.000 era segur, o sigui, Mínim 3.000. Sí, sí, sí. I els anys que es previa més, doncs més. I es feia concurs, que de fet el concurs el de, titius, de Sarda de titius, i de Calçots de Calçots va venir penya inclús campiona de balls a, a participar i la veritat és que va haver-hi un bon nivell. O sigui, que hem fet concursos guapos no, de, de qualsevol cosa, si no penya penya concurs bona. Concurs de tiutius, tio. I els titius, bueno, això ja... Concurs de tiutius, tius, tius a tiu, veure... Tiu-tius. No, tiu, tiu, vocalicet! Tiu-tius. Lleu-jaus. Lleu-jaus per les jaumades estava Barbara. Jo recordo una calçotada molt emblemàtica Un lleu-lleu De Sabadell, òbviament Jo no parlo de calçotades fora de Sabadell que no siguin de Can central Tot i que vaig estar a una calçotada de Sabadell Al Parc de les Corbelles I vaig acabar amb la samarreta tota atacada de vi I humiliat davant el devoto En el concurs de TITI També has estat a calçotades de Barberà Home, aquestes són les millors He fins i tot punxant Ara, ara, ara i defensant els drets de la gent que venia a la calçotada enfront a la gent que volia limitar-nos el dret a ballar i emborratxar-nos fins a altes hores de la nit. Bueno, Això va que ser així. Tema... Bueno, va ser així. Tema. Una calçotada de Can Capablanca que va ser entre el 2008 i el 2012, no ho sé de quin any, però que sí que us puc dir que coincidia amb Semana Santa. Sabeu quan sí. la Semana Santa s'avança sí. i coincideix? Sí, sí. Total. Com nosaltres vam estar preparant la calçotada, estàvem fent els calçots i ho fèiem a la plaça de Creu Alta i hi havia sí. encara aquell escenari de pedra antic tot gran sí, amb una estructura sí. a sobre, així com molt, com molt destacable i vam penjar una estalada immensa darrere l'escenari. Total, que la vam penjar just abans que es fes la missa de la, de la Resurrecció, que la feien allà mateix i havíem de combinar l'acte de calçotada amb la missa de sí res, no? la Resurrecció. dius, allà, allà mateix, eh? Fem la de, de la Resurrecció amb una estalada gegant darrere i, i es va alçant el vent. Què vol dir que l'estelada gegant va començar a fer i se'n va portar el capellà total que li va començar a donar collejas al capellà l'estelada gegant fins al punt que quasi l'absorvia era una senyal, sí. senyal. Sí. Sí. Sí, sí, sí. justicia infinitesimal i va ser molt curiós aquella escena eh? va ser una de les escenes més divertides de Calçotada que recordo per vosaltres quina seria l'anècdota més destacable d'una Calçotada en la que heu estat hòstia, hòstia bona aquesta jo és que Ma, no. les calçotades de Barberà les recordo en plan marifei de voto, o sigui arrossegant-se eh, la crema aquesta, de, la salsa de romesco per la cara i tal Sí, no? a, a Sardanyola s'anava sí. molt... Sí. A Sardanyola es feia una cosa molt nostrada que era acabar a la menuda durant uns anys es feia sí. la calçotada. Què era la menuda? explica -ho. La menuda era la taverna que portava el mestre Pollastre, allà a Cerdanyola, pues un bar del rotllo, amb bona música. I, I que no quedava gaire lluny d'on es feia la, la calçotada. I aleshores, quan acabava una mica la calçotada per fer fora la gent, s'obria pues, pues la menuda. I era, era un, un toma y daca. <ríe> jo, anècdota, no sé, és que no sé, perquè tots els moments allí són molt bons, però, però per dir algo cosa, pues, recordo... La de, l' última calçota de Cerdanyola que, que al acabar, bueno, eh, allí ve tanta penya i tanta penya i des de 14 anys que ara ja porten els fills i hi ha tot sí. una, unes quantes generacions de, els més peques, més gran, més grants i ja... Sobre, sobretot per part de la penya de, de la colla de bèstia de foc la, sí. de la Martineta, sí. exacte i, i me'n recordo d'estar jugant a les canastes de, de bàsquet que hi ha sí? per, per allí, jugant tots els crios un far de... vaig acabar unes agulletes de tant saltar i intentar fer taps a, a la penya alli, sí. bueno, desmadre ja també recordes... po, post, tot pots calçotar sí, o sigui, ja, ja saps com acabes, després d'una calçotada i, i després venga amb els xavalets que, que anaven més frescos que jo. després de la ratafia de l'inici i els títols del final i la Bea què recorda? No, jo recordo que a Barberà tenia com la mania de ploure quan hi havia calçotada, que això va passar bastants anys seguits sí. i recordo una que la van fer dins de la de neu sí. i que eren sí. moltíssimes no sí no per sí persones a taules increuades sí, unes sí, amb sí. altres Hòstia, però Totalment la... il·legal avui en dia. Yeah. Yeah. Covid-3. Estamos hablando de AP, Abans. antes de la pandemia. A I, <laughs> I bueno, o sea, va ser una consultada que vam acabar fent dins de l'Ateneu tota la gent que tenia tiquetes, o sea, que érem unes quantes. Hòstia, I que rebentat, rebentat. Bueno, ens anàvem a xocar unes guai. amb altres, però la vam fer igualment. I, I va crec que, ser va, que, que aquesta consultada va ser el Mateo i va estar sí. no va, sí, sí. Va, fer, va fer un -ma concert sí. Hola, sí. Que Va fer els seus comentaris I, i sí. va, sí, <laughs> va sí. fer el, el concert I va estar molt bé Tot i la pluja Déu-n'hi-do, jo tinc anècdotes Per donar i per vendre la Calçutada Us en faré dues de ràpides i després si voleu sí, sí, sí, Del sí, sí, proper sí. tema ho reprenem Però una seria l'any que va coincidir La primera Calçutada en la que s'havia prohibit fumar Hòstia. Què dius Els bars Llavors, clar, després de la calçotada que acabava cap a les 10 de la nit, tothom anava a la repu. Però a la repu ja no li ha humo, li ha altra cosa. Ergo, 300 persones venint d'una calçotada, entrant en a un bar en el que just aquell any ja no es pot fumar, el que a què feia olor aquell bar? A, a, a No era a ceba. -sots. A calçots. A calçots? No, tampoc. Mm, Bé, bueno, el que ve després de la ceba i els calçots un cop has digerit... Alcohol. Sí, mm. el, bueno, sí, fermentació, alcohol, sí, per n'aniria, però era, era insuportable. El sols, va, sí. Això la primera, i a la pet, segona, la segona així molt ràpida, gràcies Isma, per la teva finura, era un cop que va coincidir també una calçotada a la plaça Creu Alta, crec que va ser l'última, que just vam fer la calçotada i a més estaven fent obres a la plaça Creu Alta. Total, oh. que hi havia gent recollint i hi havia gent que es dedicava a posar-los-hi, tubos d'aquests gegants de plàstic per recubrir cables a dins dels cotxes a la gent que estava recollint totxos uh, clar, no. Calia. hi havia cotxes que sortien d'allà amb, amb, amb material per recollir per anar-lo guardar i a més a més portaven tubus al parabrisos a tot arreu bueno. Wonderful love. i això em recorda a un dels programes que vam fer especials del Pim Pam Pum no sé si va al 100, al 200 que va començar a ploure i us va haver de posar un plàstic hòstia, a la vera Okay. No, aquí, no, aquí, aquí va aquí. No, però era el vent, no? Ah, no, també pluja, pluja, havia, pluja, si i, I vena que, que us van que posar sigelpa. com un plàstic, no? En plan. Sí, sí, sí, sí. Vam Vam... Us... A sota de la taula. Éren paràsol. Éren ah, ah. paràsol, sí. sí. Vam pues acabar sí. a acabar sota de la taula, coberts d'una lona, d'una punta la veia, eh? Com sap, eh? És així, I i sembla que teníem a Sigelpa per ja. Sí, em, em sona que sí que eren Sigelpa. Em, em sona que eren Sigelpa, sí. No els venir... vaig veure perquè com que estàvem sota la taula i tapats amb un plàstic, no, no recordo ben bé el grup. Però. Hòstia, ens va caure la, la de Déu Benahit, després va, va mainar una miqueta i ja vam poder sortir, però va haver un moment d'autèntica locura. Les màquines allà, de rotllo, vamos a morir aquí. I a més... I electrocutades, no? Sí, sí, sí. Vam haver de tancar-ho tot ràpid, cobrir-nos perquè va, va caure el diluvi universal. Ens va caure la de Déu allà però sí, sí. va sortir tot bé al final, eh? Sí, sempre, va sortir el sol sí, eh? Aquell sí, sí. en si, al cap de 3 anys ho vam tornar a intentar fer-ho en plan, no, ja ha passat la tormenta muntem i bé, les carpes que hi havia allà quan van va venir la de tormenta de debò van sortir volant tot destruït però bé, correns, correns són anècdotes, són anècdotes, són anècdotes sí, del sí, parasol que ens encantaria sí, sí. poder repetir sí, ja, sí. i, I, I què repetirem I segur i tant, i tant que sí. més endavant què, anem a la música o què? Anem a la va, música Va, qui porta algun temazo? L'Isma? Jo? L'Isma no. o qui? El Palli no? Ah, vinga, va, va, Jo tinc preparada sí? la teva Però si el Palli ah, no, va, no sé no, quina vol No, no, no N'és no. igual al Palli porta alguna? No a veure, a quina cançó porta Tiro jo o no? Tira, tira, Isma Sí? Sí, doncs pues sí. era... era una cançó Tu que... podies seguir-me una mica al fiu ah, sí. Amb lo dels Màxim Pumpkins Que havia portat jo, no? Aquella època i, i què, què ens portes? Portava els Blur, no? Els Blur, I aquesta, uh, que no és la primera cançó Els Blur no els sinó... portes mai al Pim Pam Pum No, no, no, no els el portenia mai Avui ens estem... quedan a gust amb handes que no portem al pim-pam-pum i que avui Exactament I és aquest... Sum-tú o com es diu? sum Aquest és el de l'art de la guerra Sí? Al enemigo siempre dale una salida Sum-tú No por mucho madrugar Amanece más temprano Sum-tú Sum-tú Sum-tú Sum-tú Sum-tú sum Com es diu la cançó? Song tú Sum-tú no són tu és, és on tu de de blur. És mateix, som tu. Soy la veritat, veritat. amb la papa d'avis. Ara, ara. Yeah, aquesta cançó que a recorda a la banda sonora de, no sé si era el FIFA 98 o, el, o un FIFA d'aquella època. 98 que era, eh? Jo també va mundial... el, el vaig enganxar viciant-me, sí sí sí sí sí sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Que cada FIFA o cada, pues, tenen una, agafen una cançó que està com de moda o d'algun grup de moda no? i la fan servir de publicitat i tal. I, i aquesta cançó me'n recordo que va sonar abastament, abastament. I tant. bueno, i ja que encetem aquest tema, que parlem de jocs o de videojocs? De jocs, millor que de videojocs Doncs jo volia començar destacant-vos un joc que sé que tu Bea t'has pillat frenèticament perquè et va encantar Ai. Que es diu Avalon que Avalone se... Avalone, Avalone Parado o... I com el definiries aquest joc? Brutal sí, però anant una mica més al detall eh? o sigui, en dues frases perquè ens entengui el públic que està escoltant-nos en dues frases, brú, tal, tal. ja veig que estem en l'estratègia Isma bé, en tot cas, si ho haguéssim de definir seria com una locura barrejada entre tres enralla de dames d'escacs i el bolites mil i sí, no? de té com una mica de tot a mi sabeu què em fascina aquest joc? el soroll que fa quan avances, que yeah. fa com el croc és es que no. agrada molt jugar, sobretot per moure fitxa. Estimula. Ja. Estimula, estimula. <laughs> només això. Sí, sí. Es tracta, és com un joc de sumo. Bàsicament és això, que, és, que has de treure fitxes a l'altra de la pista, però les treus literalment i cauen i van a parar un circuit que fan gro ah. O sigui que també té un punt de billar i futbolint, diguéssim, pel soroll. D'acord. Vale. Però només eh. pots treure amb majories. <laughs> val? És a dir... 3 fitxes contra 2 li pots treure 2 fitxes contra 1 li pots treure 3 contra 3 no pots i es tracta d'anar sumant majories a l'hora d'empenyar o seria sigui una mica com l'estratègia independentista d'anar sumant a majories no? de l'ajedret estan parlant de la balone de la balon oh, zumito Sí, que es diu, de fet es diu Zumito, quan li, sí. li molen les fitxes a altres es diu Zumito, per sí. això també té un punt de l'estel·lègia sí. que està el Zumo a treure de la pista, que té la mateixa forma que la pista de Zumo. Vale. I fins aquí la balona, eh? Zumito amb Z. Sí, sí. sí. Però si és el Zumo no és amb Z, no? el... Bueno, però... El sumo. Però per si us Zumito. Sí, Surito. Surito. Bé, i quins jocs més podríem, podríem destacar? Jocs? Jo sí. sempre Codi Secret. Però quin, amb paraules o amb ja, lletres? Jo amb, pa amb paraules o amb lletres, és la teva pregunta. Sí, correcte, o amb dibuixos. Amb paraules o amb símbols? Eso. És que estava fent una o altra les, cosa i era i símbols, com... Sí, sí. En jo amb paraules. Perquè, ja, perquè jo vaig jugar per cap d'any o un cap d'any vaig jugar amb vosaltres al Codi Secret per primera sí. vegada. I anava amb paraules, però abans la 9MD hi havia una altra versió que no és amb paraules, que és amb dibuixos o amb... Amb imatges, imatges, però són imatges bastant abstractes i bastant rocambolesques. Que... Però llavors com quan Pus, vas al psicòleg que t'ensenyen cartolins de què ves pot, aquí. O... Podria ser, podria ser, podrien <ríe> cagar. En, en tot cas sí que volíem fer una crida a l'audiència, aprofitant que estem parlant de jocs de taula i de jocs en general perquè la nostra companya Bea està treballant en un llibre sobre jocs, sobretot jocs col·lectius i jocs sí. cooperatius i ara us ja, ja ja no volem facilitar sí, sí. el seu correu que és beaisusjuegos repeteixo, beaisusjuegos hotmail.com hotmail hotmail en el que li podeu enviar totes les propostes de jocs, sobretot això col·lectius, cooperatius, jocs que ja estan fets i que ja es venen i que tenen copyright i merdes d'esses, també podeu enviar-los però dic, va a l'espam Sí que sí, més propostes de jocs que vosaltres feu quan esteu amb els col·legues, us emborratzeu, aneu a passejar... O sigui, jocs d'aquests... Uh, Sense material. Pa... Sí, per sí. exemple, aquí volíem destacar un joc que és tradició ja canisme i can no, eh, que ara us explicaran, que és Vigila quan, Vigila, quan Vigila quan vas a pixar. Vigila quan vas a pixar és un joc que... Què està passant? Ah, oh. soc jo? Sí, és tu, Noé. Eh? Vigila eh. quan vas a pixar. És un joc que consisteix en que hi ha un gualtrapa, que habitualment és palli, sempre és palli que agafa que agafa les figuretes que hi ha a casa hi ha uns gatets que estan no, no és aquest joc el que estem parlant és el de vigila quan vas a pixar que potser ah, es poden amagar i no hi ha ningú ah, això va passar des, de, des de que vam tenir el pis no? explica -ho, explica -ho. que, que el vam jugar eh, estava molt buit tot no? i el senyor ja pisser va començar a pensar en plan: quan algú va al lavabo totes ens amaguem i, així I és. la persona que ha anat al lavabo quan torna ens ha de trobar a totes, sí, sí. i ha seguit el lloc vull dir, ara i això està, sense prèvi avis eh? tu ets al lavabo sí, i quan no. surt no queda ningú sí, sí. no hi ha ningú a la taula sí, sí. no al... està molt blado i al piso i tot i continua sí, així sí, sí, sí, sí. o sigui, ha quedat l'essència aquesta que fins i tot no està al palli, i, fem I, ho fem, I ho fem, sí. sense ah. prèvi avís no seria, perquè ja quan vas a pixar a casa de l'Ismela, no, ja esperes. saps que això passarà. Ara, perquè ja tens una d'això, però la primera vegada jo que, que estava allí, que, que no, no era jo que vaig a pixar, però jo estava allí i algú va anar a pixar i, vinga, amaga't, amaga't! I, però que, de, que, què? Com? Què m'estàs contant? Bé, davant d'això sí, sí, sí. us, us haig d'explicar dues anècdotes, que és que el, aquest joc també l'hem fet aquí, Can Capa. Si recordo no? un dia que el, el, el, algú va dormir amb l'amic David Garcia, La, alias el Calvo Van a pixar l'historiador que té moltes històries va tornar i va veure que tots ens havíem amagat tot el que no se li va acudir buscar-nos es va amagar també jo recordo una molt bona del, del Calvo que va ser un dia aquí a baix que estava jugant al Barça i era quan passaven els, els partits aquí a, al, al Casal i me'n recordo que van a pixar i van dir vale, vale, ara quan estigui pixant cridenem tots a l'hora gol. Ah, sí, sí, sí, ho has explicat. I, i efectivament, se'n va pixar i la penya, gol! I apareix el tio pujant-se a la bragueta, tal. Però és que li vam fer un parer-ho, tres de vegades. O sigui, cada vegada que marxava hi havia un gol. Que grande. I Sí per part meva, per tancar-ho, us haig de dir que ahir vaig jugar aquest joc de vigila quan vas a pixar. Sí, i l'he eh? a altres llars a on? Sí. a altres llars altres. no cal, cal especificar no, no, no, no sé... jo què sé on estaves tampoc a podem vulnerar la llei de protecció de dades Ara ara ja estem parlant amb parlamentari parlamentari parlamentar i bueno, voleu destacar algun joc més o què? És que jo crec que això dels jocs és, és molt divertit vull dir que també eh, està guai donant-li a la nostra audiència alternatives a la misa a de vida el de Sborgs l'heu comentat Cerdos al Galope. Cerdos al Galope, Isma, tu ets un fan un, absolut d'aquest joc. És, eh? és un joc molt molt addictiu que, que tracta d'uns porcs que fan una cursa i aleshores es reparteixen unes cartes amb una sèrie de colors que coincideixen amb els colors dels porcs. I aleshores tu sempre has de col·locar el teu porc primer perquè aleshores t'emportes... <ríe> Quan dius el teu porc, et refereixes al porc del qual tinguis la carta del seu color, perquè no tens cap porc, no existeix no. la propietat en aquest joc. Ni, ni, eh, ni, ni cap naci tampoc. Eh? No, no, o sigui. no. Vale, vale. no estem parlant de... Vale. Efectivament, tu has de col·locar el teu porc, que no és que sigui teu, sinó que tens la carta del color del porc en qüestió, al primer. Aleshores, t'emportes un, un casit o un premi, aleshores, què passa? Tota l'estona, és igual fins l'última tirada. L'última tirada te l'has d'assegurar de posar-te-la al primer, perquè, si no, totes les fitxes que has guanyat pues, no et serveixen de res i les has de, les has de tirar. Que, que que és... El que va mullar molt és com va jugar tu la primera vegada, no? Sí, jo, a, vaig... A lo jo vaig jugar, sí, efectivament, amb un Zero Saga López gegant, que, a més, estava fet a mà, superguapo, sí. tot, tot ma... les fitxes totes maquejades, les fitxes dels porcs queden... eren garrafes de 8 litres, però que estaven fetes com un porcè, no sé què, així ben, ben decorades, molt xules i bueno, molt, molt guai la veritat és que és un, és un joc molt addictiu i molt recomanable també i en català ho trobar per porcs fulladíssims no? seria la traducció <laughs> <laughs> porcs al galop <laughs> i hi ha un joc també que vull destacar que me'l van presentar el Castro i la Bea que és el de Sherlock oh, molt i és un joc, eh, no sé si hi ha per més, eh, heu parlat ja d'aquest joc o no? no, encara no no. Eh, el que he conegut jo era per dues persones. No sé si hi ha extensió per més persones però el que vam jugar era per dues sí. i és com bastant interessant és molt guai que hagin jocs per dues persones perquè sí. si no l'imitan molt quan, quan tens tot de colla de col·legues que estan allà, que és, és guai, guai. però quan, quan estàs a casa i només som dos doncs és més complicat trobar jocs xulos si en aquest... temps de pandèmia s'agreixen sí. sí. I, i aquest ens va molt o sigui, ens va costar potser una mica no? el començar a saber com com fer cada cosa, però després... Però això és ens la dinàmica la molt xula, sí, sí. sí, d'estratègia de sí. i així, eh? Sí. A veure qui guanyava, sin l'un o l'altre, i bé. bé. I, I parlant de jocs, també podem introduir el tema de les tradicions i els jocs, no? Clar. I tant. Que aquí tornaríem una mica enrere el tema de la, la calçotada i els jocs de calçotada, que aquests són divertits, a part dels típics concursos de la millor salsa de romesco de qui menja més calçots també reivindicar aquell, concert, aquell concurs de, de, del concurs del calçot que fèiem aquí a Can Capa de... Com era aquest concurs? Explica-ho, explica-ho o sigui, en plan Llençar un calçot per sota les cames i intentar-lo posar-te'l a una galleda que portaves damunt del cap, per exemple oh, eh? sí, No ho he viscut, sí, això, sí, sí, sí, sí, sí, sí o no? Doncs era tot, tota la part aquesta, que mentre estàs allà la, les formiguetes de Can Capa currant per fer els calçots, la carn i tot i que tot estigués eh, perfectament doncs eh, sí donar joc, no? això Home. per una part i per, i, i per joc, perdona eh? sí, I, sí. i per jocs així a nivell de festa major i tal, participatius jo anava a dir una altra després tu... Tot... Sí. no ens veuen, no ens veuen, no. Vull dir que si fan gestos no, sí. no compta no, jo, jo anava a dir el saballot de ferro que oh, era, és aquesta juega. competició és, és pràcticament podríem sí. dir tradicional de Sabadell sí, sí. perquè fa molts anys que es fa i bueno, són proves de força, habilitat, etc i la Noé no, la Noé tenia una altra que era la... quina? Quina, el, el Quinto, trago, no? el quinto, trago, el quinto o, bueno, trago que es feia també a Ripollet per cert, que era com una mena de, de... Ah, sí? Jo, sí. Jo, jo pensava sí. que era només a Sabadell mm. no? pues potser a Sab a Sabadell no, es, es fa no. era un format diferent, sí, diferent. Vist a, i a, Sabadell. a Sabadell es fa per Festa Major i es fan dos equips bàsicament dos equips de, de la penya que sigui l'atux la la sí. i aleshores es tracta de tirar-se el Quinto sencer de dada a baix i aleshores te l'acabes tirant per sobre per demostrar que, que allà ja no queda el, aquí tens costat. Sí, Això, sí, sí, al costat i la vea deia que també a Ripo a com el Ripo? Ja... Sí, a Ripo que era en, en grups de 5 o de 4 i llavors hi havia diversos equips sí? i llavors qui passava a la final doncs arribava a la final i ho tornava a fer però. Sí, jo ah, aquest, a, aquest joc l'he viscut a Ripó o sigui, sí. me'n recordo un any que tocava el, bueno, que feia de DJ el, el nostre amic com es diu el, el, el, hòstia, el DJ aquell el no no no el també però no era el, el aquell de, de verdes, rojas i amarilles a mi m'agusten ah. les pastilles Paco Pil que recordo viure el concurs és, sí, sí sí allà estàvem no? això ho farà que 4 5 6 anys o 7 Ja ha ja prescrit tots els delictes que hi havia, oh, manera, per tant, no podem parlar obertament. I parlant de jocs, parlem de, de jocs tradicionals també. No, però jo una, un moment, perquè sí, sí, esteu sí, parlant sí, de Festa sí, sí. Major i de llocs tradicional ja Barberà tenim una tradició que és el Mortal ara, ara, Kombat Mortal Kombat, grandíssima el, Quan tornem a ver-hi Festa Major ja ho viureu però sí. és el dissabte a les 5 del matí quan tanquen les barraques del de, Xiri de Festa Major sí, sí, sí. es treu la comba. És molt perillós aquest i joc I eh? comença el concurs de Mortal però, Kombat en Però no sé una comba qualsevol És una gran comba és una gran comba, però a més la corda és gruixudíssima wow. i llarga perquè pugui jugar tothom i. Clar. jo això ho vaig dir li fot unes hòsties, la comba, la penya que les tira i se peguen de morros perquè van borratxos també s'ha de dir però que hi, ha, hi ha molt nivell molt, sí. Sí, ja ha no sé si ja has estat allà sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, de sí. entrar i sortir 5 i ha, persones van sortint, van entrant el país també ho ha viscut no? i mort el comba ho he viscut i us haig de dir que no és diguéssim originari de Barberà aquesta tradició, a o sigui a a Lleida, <laughs> concretament a la comarca de la Noguera concretament a un poble de 190 habitants copiar, que es Barbara, diu segurament. Valdomar a Valdomar eh? també ho fan fa 10 anys jo vaig estar allà un dia de festa tranquil una festa major aquesta amb una orquestra cutre i un DJ i tota aquesta movida i a les 6 del matí se'ls acudeix en una pista d'aquestes d'asfalt treure aquesta corda gegant gruixuda que semblava de portuàries i no hi ha un porta a prop a Lleida domà, que ho sàpiga copiar, i comencen a, a fer anar la corda i es comença a sentir zas! Fas, que era la corda picano a l'esfàl aquell de la típica pista cutre de bàsquet i de futbol de sí. poble Fas! I ho sentia. Fas, pum, pum! I veies tres que apartaven algú. <ríe> Fas, pum! I veies tres més que apartaven algú altre, o sigui, Jocs aquests perillosos. Això ja jocs perillosos, Però no? s'ha de dir que bàrbara, ho fan a camp de sorra que el zas és impressionant però la sorra quan, quan s'aixeca o sigui, tu estàs ahí saltando en, en Londres perquè es queda com una mena de boira baixa amb tota la sorra que s'aixeca i també això és imitació de Lleida també també deixeu-me dir-vos que a Barberà es fa una cosa no?, d'anar escalant com era això, vea, explica bueno, això sí que fa la corda jo sí que defenso el, que el Mortal combo és de Barberà no? almenys el format que es fa però birra sí. sí que es fa sí. arreu sí. i ara fa temps que no es fa però, però bé bueno, sí pues anar amb era una trua, anar ficant caixes, una, caixes una, de birra una sobre de l'altra sí. i anar escalant sí. fins on arribis que el Manolo, el Manolo, el company del Pim Pam Pum, era com un crack fent-ho, sí o no? Sí, no. i unes quantes més sí. també. Jo, jo de Barberà que m'agradaria reivindicar, si és que es pot reivindicar alguna cosa, és el Correbar Zombi, aquell que se us acudia a fer a les 7 del matí. No. La batucada... Ah, no, no es deia Correbar Zombi, no? Despertada. La despertada popular. I com, sí. com funcionava? Bueno, pues... venia a ser a les 7 del matí, eh, començava a tocar arreu del poble, demanant... Amb la gent que quedava. Amb la gent que quedava, de... la, gent que quedava la gent que es motivava, qui sap i començar a donar voltes per Bar Barberà, demanant una mica de, que ens una mica d'aigua des dels serrats, des de les, sí, sí. de les maneres... Ah, això feia el meu, poble, el meu poble de 60-66 habitants, o sigui, el poble com dels meus avis, Llorens, això es feia sempre a la festa major, hi havia un dia, suposo que era el diumenge al matí, no sé quin, quin dia, que es feia la guerra d'aigua, però començava amb molt d'hora, amb això de despertar... Algun, no era, ben una, no era una batucada com a tal, però sí que es feia com una rua. El... Despertava en tot cristo i després es feia la, la guerra d'aigua. Oh, la gent sortia amb galledes, amb globos, amb botelles d'aigua, amb el que sigui, per mullar la resta de gent. I, i a part de tot això, si Palli, a Barberà, o sigui una de les coses que vas patir, i que vas potser canviar alguna vegada que vas punxar, no? com DJ Love, va ser el tema de la Moritz ho has de dir s'ha sí. sí. de dir que Barberà dir. Ja té prous problemes com per posar mòrits a les seves bambes I, i no només de la mòrits jo, jo recordo també una, una nau que la gent va acabar a la barra demanant aigua si plau perquè algú havia contaminat l'aigua amb, amb alcohol bé, ens anticipàvem a temps de pandèmia i s'havia d'estabilitzar i lo bien que sabía ese agua I la penya que us sale de de a de demanar un agua, de agua sí. Ja, sí. Cargadita I ja anàvem a demanar aigua no? sí. I, I, sí. Això va passar, eh? Sí, sí. La penya anava a la barra demanant aigua sí. Jo crec que tots aquests jocs ens serveixen per, per demostrar a la societat que el joc ens porta sempre a saber que sempre estarem inadaptats i inacabats però sobretot per a aigua ensuts i aquí va el, el tema que us volia presentar Quin és? Aquest mateix Uh! -huh. Tornan a arrangaro per la vena també, eh? Au paí, eh, Tornen. Inadaptats. Mira, l'altre dia hem tenir una conversa al Pim Pam Pum que era si això era més inadaptats o era més aina. La, la gent de que era claríssimament més aina, però a mi, artísticament no si, sigui, el, el so és més aina 100%. L'actitud, el missatge, no sé què, doncs, si vols que sigui més inadaptats, tu compro, però el so és més de aina que de sí. que d'inadaptats. Van trobar aquest acord Penya, sabeu què eh, ha fet com eh, 28 anys de la mort de, a mans del Pedro Cuevas de, del Guillem Agulló Sí, sí de fet hi havia, hi havia mani a Sabadell Demà a les 12 demà. i a Borgesot sí? també hi ha un acte, sí. un acte sí. demà Ah, hi estamos, no? D'en peus i, I, i d'alerta i, i de front ens trobaran sempre Sí, sí, sí sí. mirem sí. Agulló i Obrini, perdó mm. Què el més tema. tenim? Què més tenim? Doncs no sé, a veure, què més tenim a part Jo crec que això ja fa molta baixada sí. Baixada o pujada? Bé, a veure què pensa la Bea perquè... Hauríem de pensar un tema final sí, Un tema final? El, un, sí? o sigui, un tema musical o un tema de discutir la taula Que més presa, Isma Però no, no. Un tema de, de, de conversa i després un musical Un no? musical jo sí que d'empresa jo marcho. Pero a mi m' de gust molt comentar ¿no? el tema com està Radiorama. O si sea, que està que bull. Sí. Vui dia té sessions eh, de gent que punxa ¿no? com die natura, o la Júlia València no? sí. que s'han animat a participar-hi sí, sí, sí. també estem sessions. darrere de, de DigiRambla, que és un contacte que ens va passar el Dani Castro, sí, perquè faci una sessió guapa, bueno, hi han ha diverses persones que ja han mostrat la seva predisposició a poder oferir feines, o, mm -hmm. a oferir treballs per redir trama i, i sí, clar que està cabull la veritat és que... Està la llesca també eh? sí, està la llesca està el Jordi Sevillano amb els seus programes, està el Clandestí que va haver-hi l'altre dia que no a veure si s'animen més no, però, Clandestí bueno, bueno. que, bueno, aviam hi ha també un grup d'historiadors que també tenim ganes de, de que vinguin a, i el Patxi, no? També, el també, que si sí, sí, el Patxi, avui parlant amb ell em deia que volia fer un programa doncs, eh, que, que parlés de diverses personalitats com Malcolm Mix o altres així, i anar posar música negra. I, bueno, la veritat és que també tenia molt bona, molt bona pinta i, clar, li hem dit com li diem a tothom. Aquí a Ràdio Trama sempre se a tothom que, que si té un projecte, pues, nosaltres tenim els mitjans per poder fer ràdio lliure i gratuïta i, i sense censures ni, ni, ni ningú que ens eh, recolzi a nivell econòmic. Nosaltres ens autogestionem i ens ho fem pues, com millor podem i fa, fa, temps que, fa temps que això és així vaja, vull dir, el Mestre Teclas fa molt de temps que s'hi va posar a portar no només endavant un programa o més d'un programa sinó també el tema tècnic de la ràdio i, i aquí una ràdio lliura per qui la vulgui fer servir a nivell de Sabadell i franges a tota franges horàries de sobres perquè qualsevol que vingui pugui tenir el seu espai i tant hi sí, ha un tema que em destacar que no hem parlat encara és el tema de la xesca que és un casal de joves eh, un espai alliberat de Sant Cugat que darrerament doncs, eh, l'han volgut com desallotjar uh -huh. i bueno doncs penso que des d'aquí hem de donar tot, tant, tota la solidaritat tot sí. i tant que sí, I tant que sí. la Xesca que no és el programa que tenim aquí no, la, no, la no, no, no, no la, xesca. La, xesca, la Xesca, la Sant Cugat sí Sí, que estan que sí, sí, allà lluitant i tal sí. sempre donant recolzament pues, a, a tots aquests projectes políticos socials que, que intenten trencar amb, amb l'estatus quo amb, amb la realitat malaurada que, que tenim i, i amb, la, amb la Xesca i amb, amb, amb, tota, amb tota la penya que s'ocorre, clar que sí mm. jo crec que que és, que és guai tant amb l'exemple aquest de, de Xesca com el de ràdio, que malgrat um, limitacions, malgrat vulguin aprofitar pandèmies per treure'ns drets sempre entre mitja l'asfalt s'obre espai la mala herba, I que és tant. aquella que mai no mor no? I, i de fet recordo que fa uns mesos parlàvem no? amb, amb companys i companyes del Pim Bam Pum i amb companys i companyes de la ràdio dient ara és un bon moment perquè, perquè fer ràdio sí. és una de les formes d'obrir-se espai sí. i, de, i de que sí. aquesta I mala herba floreixi i per tant, malgrat restriccions Malgrat limitacions Malgrat intentin que no parlem Que no pensem Que no lluitem Doncs uh, ràdios, uh, ocupacions uh, Mobilitzacions i el que faci falta i Ho seguirem fent aquí sí. estem. Clar sí, molt bé, molt bé. I que Ràdio Trama està oberta a tothom que, a tothom vulgui, que vulgui participar. A tothom que vulgui, i tant sí. que sí, i tant que sí. Ràdio Trama, la Ràdio Lliure de Sabadell, que us ofereix aquest programa, una mica taxi en plan clandestí. I, i, I que si volen fer un programa de ràdio però perquè tenen alguna idea però no saben com es fa, perquè no coneixen els mitjans tècnics o no saben el, sí, el programari, sí. aquí se'ls dona el, el, el suport... suport. El... L'acompanyament en els inicis Està aquí, que el falta. mestre tecles pelquè hi faci falta. Sempre fem formació i acompanyament i a partir d'aquí sí. deixem a la i quan que volen sols doncs I tant, que volen sols. I, tant, no? i, tant. Sí. i tenim algun tema per presentar ara o què? Sí jo tinc uns quants temes, però jo crec que en teniu la resta també veu dic que uh, foeu-li no? Qui és la resta Qui és la resta? <laughs> jo he posat l'últim. Ara crec que et toca a tu. Bueno, doncs jo puc posar un tema tot i que crec que jo he posat l'últim però bé, no passa bueno, res el últim, el, el últim Ah, és veritat, és veritat però a les altres va la Bea vale, Jo puc dir un tema claro, no? no. Esquadrarà o no però em ve de gust d'escoltar-ho Tinc a bon bueno, Ja us ho dic fora de... mentre soni el tema No, no res, endavant Bea sí? sí, tecleas a la vez Tecleo sí. a la vez, És sí. vale. un tema de... Digues el títol De Maria Arnal i Marcel Vallès Olé que es diu Canción Total que potser és un canvi una mica en relació a l'últim tema però que em ve de escoltar-ho i a veure si a vosaltres també. Som-hi doncs! Si pudiera prevenir-te con una guerra Clasificarte como me extranjera disparar el fuego publicitario sobre tu cabeza condenarte a la ignorancia y a la pobreza con créditos bancarios bombardearía con mi deseo viajar i antenes inculcándote mi lenguajes hasta que repitieras la verdad resplandeciente de todos mis lemas que te obligaran a consumir y a consumir solo tu me disfrutes adquiérreme para que solo tu me disfrutes y en una cárcel olvidarte si yo pudiera verte extinguirte en esta tan cómoda celda te una casa abajo de una pareja destinada a la socialdemocracia y a la tibia sordecedor y aburrimiento Mien sordecedor y aburrimiento Mien sordecedor y aburrimiento. Molt bona, molt Quin bona. Quin temazo s'ha clavat la Bea. És eh? espectacular, clar és que sí. que vaig veure a Maria Hernà i Marcel Vallès a Barberà i us ho recomano. Són un bon duet, un bon sí, duet sí. la veritat que sí. També mm. és música que no acostuma a sonar al pim-pam-pum, sí. però podria sonar com a primera cançó, primera tant, ronda. Tant, aquesta és fineta, eh? I tant, mm. molt, bé. molt xula, molt xula, Bea. I anem pues, acabant, no?, sí, ja. Sí, no, això, no? programa de... com Com era? La sobretaula. La sobretaula. Con la memoria de gotoblato. Sobretaula. La sobretaula. La sobretaula. Doncs sí, s'acaba. Pues sí, I com s'acaba? Què, què hem de fer? Què hem de fer, pues penya? No ho sé. M'estrapalli. Què hem Què hem Doncs és molt senzill hem de començar el Ricky perquè no s'acabi. S'acabi amb efecte amplifica, efecte... Normalitza, normalitza amplifica perdó, s'exporta i, i després al Mega. Ahí. Ahí ho tenim. Ahí, ahí, ahí. Per mi s'acabi així. Eh, no sé, que vosaltres... guai haver fet aquest programa sí. no? així eh, com espontani. I, i m'he regalat. O sigui, us he de dir... O sigui, m'ha molat molt fer el programa així espontani, però el que més m'ha molat, o sigui, que la la di la deyan sí. com la vea ha participat i tant o Si sigui, no, no. saben més, no, com els i Costa i tal, és com, wow, me me Bea, sí. perquè no sé si va exportar este programa. <laughs> Bueno, ni a normalitzar tot ho farem normalitzar-lo costarà més exportar és a un clic sí, sí, sí. por favor hacedos los normales que aquí me conocen ¿no? No recordo que m'ho han dit més d'un cop i de dos eh? vamos a ver si sí. nos hacemos los normales claro, tot que i que aquí... ha sigut divertit crec que és menys censurable que el, ah. el del clandestí eh? I, I, eh, eh, i parlant passa, eh? una mica de ràdio així, per acabar o si sigui, quines anècdotes teniu així de la ràdio per comentar anècdotes així curioses de dir m'ha passat això, que curiós jo, jo en tinc una de molt bona de, que jo crec que força persones se'n recordaran que sí? va ser a Barberà del Vallès estàvem davant de l'Ateneu eh? sí, eh? sí, a Barberà estàvem davant de l'Ateneu sí? no serà tan bona eh, i estava, no, no, era, era, va ser molt bona va, va. és semblant Ay, a la que abans hem explicat que també es va posar a ploure però nosaltres estàvem fent programa en directe en una taula asseguda allà... a dalt de l'escenari per, no? per, per una calçotada, calçotada. Sí, sí. Sí, sí. I, i va començar a ploure i clar, estàvem allà amoïnades hòstia, estem parlant, les màquines s'estan mullant perquè ja ja plovia guai i de cop i volta va aparèixer la penya de l'Ateneu de Barberà amb una carpa muntada dos persones a la dreta i dos persones a l'esquerra i van començar a caminar mm. fins a cobrir-nos no? fins a posar-la sobre l'escenari Déu-n'hi-do déu nhi déu la, la pluja sempre cau Sobremollat no? sí, sí Sempre llove sobre mojado I i molt, i molt contentes D'haver explicat Aquesta anècdota Que va ser guapíssima Amb la penya de Barberà I molt Barberà, contentes I molt contentes De la penya de Jere Que ens ha escoltat Tot el programa Que ha estat allà Mano a mano Cuerpo a cuerpo Donant-ho tot i El Fran El Dani La Sara Sí, sí. Des d'aquí una guai. forta abraçada Com Moltes estimem, gràcies per eh? ser -hi. Sí i també parlant d'anècdotes no, no érem la ràdio del Logo Petit Som, som ràdio del Logo Petit no, no parlarem de, de qui deia aquesta frase, però cor gran això sí va portar a tema eh? Sí, sí, eh, no? sí, sí. sí, bueno Ràdio Trama ha patit diverses etapes mira, l'altre dia vaig, vaig agafar a, les xarxes sí. socials de Ràdio Trama i, drama i havia a una foto brutal no és ha viscut diverses etapes és ha patit diverses a etapes o sigui, sí. això ja... Sí, ja ets activant d'una determinada manera És eh? així, o sigui, és, és, és, real, sí, eh? és real Bueno, hem patit diverses etapes i Però ja s'ha que... de dir, perdona sí. Que que t'interrompi t'interrompeixi Però que el pim-pam-pum o sigui Ha estat sí o sí allà Hi ha hagut molts programes que han acompanyat No des de l'inici però, però des que va començar no El pim-pam-pum, pim sí. o sigui Ha estat allà a tope el Pim Pam Pum, jo el que més recordo en aquest sentit d'això que estem parlant és de, de l'època de, del desert que li diem, que estar durant anys, siguent l'únic programa de ràdiotrama. Ah, sí. De fet, ràdiotrama amb... com a col·lectiu es va dissoldre, sí. el sí. Pim Pam Pum amb ganes de no dissoldre's i de continuar, doncs va dir vale, serem nosaltres ràdiotrama, sí. no, de no deixem que caigui, farem nosaltres... I no vam deixar. I no ho vam deixar i mira, ara, a poquet a poquet Radiotrama sí. està resurgint sí. I de... és diferent al projecte que... dels seus inicis a el que és ara tu però... t'he de dir que no va ser una mica idea del Palli no? Que sempre... No, anem a, anem a sí, no, tu dius que no, però va la... ser com anem a fer programa, sí. anem a fer tal... I... El Ell dirà, el, el el, él, -pong -pong. sempre dirà que no, però va ser com cosa seva, sí. Jo l'únic que faig sí. és dir-lo que és evident, que a vegades fa falta dir-ho perquè no n'hi ha prou amb que sigui evident, <laughs> però la resta és, és tota la resta que és la important. <laughs> Sí, jo recordo, mira, abans us anava a explicar que recentment he vist una foto de fa de the anys sí? de, de Radiotrama, hi havia sí, eh? pues, el Liuchi, hi havia el Niño hi havia el Torres hi havia... Quasi-casi és que van ser a, a, a al sí, darrer... Sí, al clandestí. El clandestí. <ríe> I una foto molt xula, amb un munt de penya, que era, era l'assemblea de radio i trama. Després va haver-hi una època que vivíem la del desert, que, que ens vam quedar força soles, la gent del pim-pam-pum, i vam continuar endavant, i ara tenim una altra època guapa, que, que hi ha molts programes, i funciona a tope, i estem molt contentes, cal que sí. I, i bueno, l'important és que... I, a més, em mola molt això que us comentaré, que és que hi ha gent d'aquesta època pre pretèrita, de, per exemple, jo sé que l'Uri Sorolla és un xaval que va estar al començament de tot i és un xaval que s'alegra molt de que no haguem deixat caure la ràdio, aquella ràdio que va crear ell, i per nosaltres és molt important venir de, de l'Uri Sorolla i, i tenir el futur amb, amb l'Adril de Deyesca, per exemple. És, és, és, bueno, són, són èpoques i són moments diferents però, sí. però amb la ràdio com a, com a protagonista, que al final l'important és, és que continuï Sí, jo crec que mai en directe s'ha comentat però que és important de dir que el, que el Pim Pal Pum sobretot, si es pot definir per alguna cosa que és per moltes, és perquè és la gota malaia que mai deixa de <ríe> una vegada ai, i una altra i tot i ser una gota acaba fent forada a la roca sí, no? i fent sí. forada a la roca de tal manera que obre espai perquè un projecte que era de logo petit però cor gran i que ha fet una travessia pel desert i malgrat això ha seguit ser una gota malaia pugui seguir seguit, creixent a, a dia d'avui i, i molts anys després no? que bé que ho sap explicar eh? sí, sí, no, a més, vas vino, vas vino <laughs> no? a més em mola perquè això de la gota malaya em, em recorda les edicions que portem són 375 de Pim Pam Pum i són 375 gotes malalles que van caient i seguiren caient i, i no hi veiem sostre jo per exemple un programa 500 no és gens descartable perquè estem a, a 25 programes de fer el 400 pues, quant doncs que et que és el 400? No ho sabem, no sabem ni, ni quan seran ni què faré 25 però, setmanes, però, però sí, però ha sigut per veure com ho podem celebrar, És, men no? és menys duna temporada, 25 programes, per que general. A tot això, perdoneu-me, hem de dir que el Casal Cancapa quan s'ha ja fet 20. 20. i van 20 celebrar ja, eh? Vint anys, o sigui... Per la calçotada el... que comentàvem abans, sí, es va sí. fer l'aniversari de... Vint anys, ja. anys o sigui, de lluita... I es va fer un programa especial dedicat... De penya darrere, mm. currant, o sigui, sí. és brutal, vint sí. anys de feina. I a més, feina. és brutal perquè la gent que està ara currant a Can Capa no és la gent que estava al principi. Clar, és dir, que s'ha passat al... El... Testimoni. El Testimoni, superpositiu, això. Em faltava, sí, em faltava sí. el relleu, gràcies, Riqui, o sigui, necessitem aquí lèxic, <laughs> mm, a saco, mm. però que s'ha passat el relleu i que hi ha gent com l'Alba, el Pablo, el I Rubén, tant. el Rai, la l'Eloi, la Júlia i un munt de gent, gent més que sí. està allà donant el callo i que són com la nova generació que en capa, que això sempre és com algú que dius Són les agrair, de no, que d'agrair, bueno, que sí, omple sí, sí, sí. hòstia, veure que hi ha com un relleu generacional i que la gent es creu un projecte que, que, que si, no han començat si no, elles aquest, aquest relleu potser no portaríeu 20 anys penya, deixo-me Perquè... que fem un brindis per Can Capa i per la penya que socorra que està cada dia lluitant salut, salut. uff i per molts anys més? No? I tant. I tant. I sobretot perquè jo crec que els projectes mola que durin anys, però que no siguin llastres sinó que siguin útils. No? que això també és important que al final, quan s'agunta els projectes perquè són llastres emocionals i no perquè són útils socialment, és quan les coses mm, no avancen. No? I... Jo, jo tinc la sensació de que els projectes que avancen són aquells que, que donen, però que també reps. O sigui el projecte si només has de donar, aguantaràs el que puguis i com més fort o forta siguis més aguantaràs, però un projecte que et dona i del qual en reps és un projecte amb, amb molts tints d'anar endavant Sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí. I, tant. I no en el sentit material sinó no, no. en el sentit A mi sempre m'ha passat per exemple que... sí, sí, sí. Sí, de, de venir a Can Capa i sempre no? tots el, tot els projectes que hi havia era com Primera divisió. posar sí. A radio, por ejemplo, era con... Como... Venga... Vamos allá, vamos sí. a ello. Sí, sí. I i com acabam això a nivell musical? Pues tenem un tema arranca no parla vena que Lisma jo crec Quin que a Teia Teia posant, no? Estem parlant de no, no, La Fúmiga, no. estem parlant de vida de passat. Sí, que havia passar, ah, La Fúmiga. Però... Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, és algo que havia passat ens acabar. És veritablement un però tema no, que Am Lisma ha impactat de posar, Sec. no? A la Fúmiga. Sí. Perquè... que els nostres oients no puguin veure aquesta imatge de corazón i compartimentació que fa entre Que La Fúmiga és un grup que dedicat cap cançó Isma. Sí. Perquè, perquè està aquí. Sí, només ah. li li dedica la cançó quan no hi és. Sempre que no hi és, té una cançó. Últimamente és cada dijous. Sí, <laughs> eh? Malo ai, ai, ai, dale. Dale. He de venir, he de venir Ha de venir, ha de venir. Sí. You know. Però la fumiga no? La fumiga sí. havia de passar per acabar havia de passar. aquesta primera edició. Havia de passar això que ha passat, no? I tant. Perquè ens ha anat bé, no?, a totes. I tant que sí. Hem passat i una bona la, I tant. I esperem que la gent que s'ha escoltat també ho hagi gaudit com nosaltres, també, que ens sí. hem passat molt bé i hem estat el molt El Castro, gust. per exemple, no?, que ha estat allà. Castro, i... la Sara. Sí. sí. I tant. Masses més oients no crec que hem tingut, però tot i així ha estat bueno, un plaer, és igual, no? és igual, és o igual. No. Bueno. Bé. Sí. Si veieu que Ai, més sí. de les xapes que fem ens escoltés la penya ja. Ja, ja seria la bomba. Eh? Però bueno, això ja és més complicat Això havia de passar sí, sí. Anem amb la fúmiga Havia de passar Amb col·laboració dels tiets no? sí. Som-hi Que vagi molt bé penya adéu, adéu. Adéu. Veiem a la xarxa I als carrers, carrers. Salut, Salut i revolta rebeu. Aquella nit sense dormir a punt de caure en l'oblit T'he buscat en cada festa, en cada plaça, en cada orquestra En totes les matinades, esprement-nos d'amagades T'he trobat en altres cossos, altres llits, en altres mosos És tot el que he sigut, per tu m'he convertido. T'he trobat en altres cames, ja és dos versos, tres llandades Pienso en ti dia i noix, no sé com oblidar-te I vam pirar volant de la ciutat de les arts al Maresme. Mm. Veníem amb vespa, un pícnic al sol a la gespa. Un la cara quan anaves cantant, la xofa barata i anàvem tirant. Del llit a la festa, baixant-nos a patxes aquestes. I ja feia molt de temps. Can no teia al el pèl i em preguntat què feies oh. que si talava tot bé. És que tot ha anat molt bé i ens hem pogut aladoar, que el món dóna moltes voltes que aixòhau havia de passar.. Oh. Ja